Bismillah və ləhamdülillə. Bu söhbəti sözün düzü xeyli bir zamandır ki, eləmək istəyirəm. Lakin müəyyən səhələri görə ya məşğul olduğum üçün, ya münasır bir vaxt tapa bilmədiyim üçün söhbəti bugünə qədər gecikdirmişəm. Lakin Bu günləri yenə uxuğum, yəni növbəti yazlardan birində bu sizinlə bölüşmək istəyəcim bu fikir və bu fikirlərlə təzədən qarşılaşdım. Anladım ki, bu barədə səmimi bir söhbət etməkdə fayda vardır. Eee, nəticə çıxaranda nəticə çıxaracaqlar, şübhəsiz və kimlərsə bu söhbətimizdən özü üçün faydalı məlumatlar götürəcək. Ola bilər kimlərsə fikirlərində isimlər. E, və əzlərdə bir adətlər üzrə edəcəyimiz, yəni qarşı təqdim edəcəyimiz bu fikirə yəni açıq bir elmi etiraz eləyə bilməsə də haradansa və e, Yəni, ola bilər hansısa bir nöqtədə o nöqtədən kiçik bir nöqtədən yapışsın və böyüçsün və söhbətin məqzi və söhbətin məqsədi kənarda qalsın və tamamilə başqa bir mövcudan danışsın. Yəni, belə bir şey onsuz daim həmişə olur lakin yenə də biz faydalanmaq istəyənlər üçün bu söhbəti edirik. Eç kəsdən qizli deyil. Yəni, bu artıq məlum bir məsələdir. Azərbaycanda dini mövzulardan danışmaq ə, təcrübəsi onu göstərir ki, ə, bu sahədə xaos var, hərc məzilikdir, qarma qarşılıqlıdır, heç ə, bir qayda, yəni ümum bir qayda yoxdur ki, insanlar ona tabi olsunlar. Və hətta vəziyyət o səviyyə gəlib çatıb ki, o həddə gəlib çatıb ki, böyük də, kiçik də din haqqıdan danışır. Yəni, burada mən e, böyük-kiçik dedikdə e, özünü dinə nisbət eləyən, e, dinə əməl eləyən e, tayfalardan danışırım. Ad səhmiyə ehtiyacı yoxdur ki, hansısa cəmatı ayırmaq. Bu, ümumiyyətlə, çox cəmatlar da var, yəni birində deyildir. Çox təşkil bizim zamanımızda bu problem təkcə bir cəmatla məhdudlaşmır. Çox cəmatlarda bu problem vardır. Yəni, din haqqında elimsizcə danışmaq, din haqqında böyüklərin dediyinə ehtiraz eləmək və öz hava və istəyimi əsasən, öz rəyimə, öz düşüncələrimə əsasən dini mühakim eləmək. Bunun ən aşırı forması təbii ki, ən aşırı forması bugün gün məalici tanıdığımız qruplardır, amma bu fikri fikri təkcə məalçılarla kifayətlənmir. Yəni bu fikir eləcə də başqa tərəfdən də özünü göstərir. Yəni elə bir cemaət var ki, özünü sünnətə nisbət edir. Lakin bu sünnət istəyi, yəni baxır hədislərə və hədislərdən yəni özünə, yəni, belə bir əhliyyət verir, özünə belə bir haqq tanıyır ki, özü sərbəst olaraq tərcümələrdən və yaxud da e, türkcə, istər-türkcə olsun, müasirərin və yaxud da kitablarından oxusun və özü məhdud biliklərlə, yəni çox-çox məhdud biliklərlə və bu barədə e, e, müqəddəmələri keçmədən, yəni müqəddəmələri keçmədən birbaşa e, nəticə çıxartmaq imkanını özünə tanıyır bu çox azınacaqlı haldır. E, çox təəssüf ki, bu sözün məcazi mənasında tualetdə yanını yumağı öyrənə bilməyən uşaq. Böyük imamlara, İmam Əhməd, İmam Əbu Hanifa, İmam Malik, İmam Şafi, Əl-Əbzai, Sisan, yani tanımış tarixdə, müsəlman tarixdə tanımış imamları etirazlar edir. Hətta nənk etraz, yəni dili ilə deməsə də, lisanu halı ilə deyir ki, bu imamlar peyğəmbərlə sallallahu əleyhi sünnətini tərk eliyiblər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sünnətini qoyub öz rəyləri ilə, öz iştihatları ilə hökm veriblər. Çünki biz bunu hardan çıxarıb? Bunun, yəni məsəl üçün birinin dərsinə qulaq assan, danışır deyir ki, biz filan alim belə dedi, filan alim elə dedi, sayır alimlə reyni, yəni İmam Məhmid belə dedi, İmam Əşafi belə dedi. Və axıqda deyir ki, doğru olan budur, doğru olan budur. Çünki sünnət budur. Deyir, alimlə sözünə gəldisə, bunlar sadəcə iştihaddır. E, yəni, bilmirəm, bundan nə nəticə çıxardaq, bu nə deməkdir. Doğrusu, daha doğrusu, sözdən yəni, çıxada biləcəyim bir, bir nəticə var, amma insanın qəsdənə, niyyətinə girmək olmur. Lakin bu sözün zahirləndən belə başa çürür ki, bu alimlər sünnəti, ya deməli ki, bu alimlər bu, bizim qardaşlarımızın bildiyi sünnətdən xəbərlər olmayıb. Ya da biliblər ə, o sünnəti biliblər, biliblər sünnətdir, lakin sünnətlə höküm verməyiblər, iştihadı rəylərinin, iştihadlarına höküm veriblər. Ya da üçüncü variant, onlar sənin sünnət saydığın, sünnət kimi görməyiblər. Yəni belə bu üçüncü variant da var. İndi bununla bağlı, bununla bağlı Azərbaycanın olan bu təsəvvür, xətalı təsəvvürə bir düzəliş eləmək lazımdır. Burada danışmaq lazımdır ki, bu yanlış təsəvvür, yanlış təsəvvürdə bir düzəliş olsun. Xatırladıram, keçən il Azərbaycanda, yəni sayılan və hörmət qoyulan eee elm tələbələri, hətta bəziləri ona alim belə deyirlər. Onlardan biri ilə məscidin həyətində qarşılaşdım, özümü təqdim etdim. Və ona qısa şəkildə, yəni bizim görüşüb söhbət edəməyimizin zəruri olduğunu, yəni çox şiddətli bir ehtiyac olduğunu dedim. Yəni oturaq söhbət edək. Başa saldı, münazirə deyil bu, bu münazərə deyil bu sadəcə o söhbət fikrim varləsi olacaq. Çünki məqsədim, mənim məqsədim heç də məsələ qalib gəlmək deyil müzakirədə və ya mübahisədə. Sadəcə olaraq bir fikrə düzəliş eləmək, nəhsiyət eləmək. Ola bilər ki, məsəl üçün nəsə elə bir nöqtə olsun ki, bütün nöqtələrdə razılaşmama, elə bir nöqtə olsun ki, orada razılaşsın. Lakin alınmadı. Hətta məscizin həyatında belə iki təqdim edəndə özümü dərhal e, e, dərhal, yəni Ə, həmin qardaş öz fikrini elə bir tərzdə ifadə etdi ki, bu həmin o, o ifadə tərzi bu bu Azərbaycanın mövcud olan bu yanlış təsəvvürü göstərirdi. Məsəl üçün etiraz elədi ki, peyğəmbərin sallallahu əleyhi və hədisinə qarşı hansısa bir alimin rəyini gətirmək tərbiyəsizlikdir. Yəni belə bu, bu bu və buna yaxın bir mənada bir söz zikr elədi. Şübhəsiz ki, peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm, peyğəmbərin sallallahu əleyhi və Sünnətinə qarşı kiminsə əks bir, yəni adı bir, e, yəni, yəni, əks bəşərin, bəşərin yəni, vəhi almayan birinin sözünü gətirmək nəinki tərbiyəsizlikdir? Yəni, bilərəkdən ki, bir şey Peyğəmbərimiz s.a.əsən belə hökum verib, lakin digər bir insanın bu hökumə zid, hökümünü daha doğru saymaq, bu nəinki tərbiyəsizlikdir? Bu, küfürdür. Bu, küfürdür. Söhbət bundan getmir. Lakin bu sözü həmin qardaşımız və onun ə, timsalında ə, digər elm tərəbələri deməyi xoşlayırlar təkrar ilə. Gözə, söz gözəl səslənir, amma, amma bu sözün arxasında bu sözün arxasında özləri də düşünmədən bizə qoyulmuş bu dörd məzhəbi 4 məzhəbə təni eləmək vardır. Bu dörd məzhəbi sünnətə mühalif olan məzhəblər kimi göstərmək vardır. Sanki bu 4 məzsəbin böyük alimləri, məzəbin imamları bu sünnəti görməmişdilər. Əsrlər boyunca bu sünnət kitablarda gizli qalmışdı və bu günləri bir qrup insanla bir qrup insan bu sünnəti çəyiliblər. üzə çıxarddılar. Hətta hətta bəzi məsələ üçün bu tayfadan bəzələr var ki, eee, yani yəni, bu günləri, yani o vaxtı, yani dilə o vaxt üçün e, Abu Hanifa, e, Malik, Şafii və Əhməd kim isə, bu günləri İbn Baz, İbn Hüseymin, əl, -əl İbn Cibrin odur. Yəni, bu cür dördünün adını sayır. Elə belə bucu deyənlər də var. Və sonra da hətta deyirlər ki, bu dördü bir şeyin bir-bir üzərində ittifaq edədilər. Elədirsə bil ki, bu doğrudur. Yəni bu cür rəyə haldır eyni zamanda həmin bu məktəbi təmsil edənlər, bu mədrəsəni təmsil edənlər dörd imamın ə, üzərində razılaşdığı görüşləri xətalı hesab edirlər. Bir çox, yəni barmaqla sayılan görüşdə deyil, yəni çox sayda görüşlədir. Dörd, dörd imam ittifaq ilə bunun üzərində, lakin xata sayılır. Yəni, bu cür aşırlıqlar var, təsəvvürdə yanlışlıqlar var. Və bu, adətən gətirilən, yəni, irəli sürülən, qarşıya qorulan ehtirazların ən böyüyü odur ki, Peyğəmbərin sallallahu isələm hədisinə qarşı, Peyğəmbərin sallallahu isələm hədisi olan yerdə alimləri sözlərinə baxılmaz. Yəni, kim baxarsa, bu artıq yəni, çox ağır sözlərdir onun üçün. Hətta bəziləri bunu öz rahib, yahudu və xristiyanların öz haham və rahiblərini Allahdan savayı rəblər edinməsi ilə müqasə edirlər. Bu, yeni bir ihtiham deyildir. Vaxtı ikən İbn Əbi Zeydəl Qayravan, yəni Hicri 4-cü e, əsrədə yaşamış alimlərindən İbn Əbi Zeydəl Qayravan dövründə bir zahiri alimi, İmam Malikə qarşı ehtiraz edəndə bu cür, cür ihtihamlar iləli sürüb deyək ki, yəni alimləri, rahibləri, hahamlar onlara götürür. Və İbn Əbiz Zeyd el-Qeyrawani yəni, kitab yazır onlara, deyib, Kitab yazır və kitabda da adını çəkmirəm izahını və tarixə düşmür bu onun adı. Lalnız onun yazdığı kitab düşüb tarixə. Orada bu buna çox şiddətlə yəni cavab verir. Yəni ki, bu yəni çox çirkin bir şeydir ki, İslam ümmətinin müctəhidlərini Xristian və Yahudların rahibi, hahamları ilə müqayisə etmək çox çirkin bir şeydir. Çünki fərq ondadır ki, Ümmətin imamları ijtihad eləyəndə öz havalarından istifadə edə Ümmətin imamları sünnə, Quran və sünnətdən çıxış eləyər ijtihad eləyiblər. Əhər bir halda, bunun yanlış olduğunu, bunun yanlış olduğunu göstərmək çətin bir şey deyil. Bu düşüncənin təsəvvürün yanlış olduğunu göstərmək çətin bir şey deyil. Bu imamların arasında metod baxımından fərq olub kitabla sünnətə yanaşma baxımından fərq olub və bu fərq fərq onların dövründə ortaya çıxmış fərqlər değildi. Əksinə bunlar hətta peyğəmbərin sallallahu alayhi və sahabelərin dövründə mövcud olan fərqlə idi. Sahabelərin düşüncə yanaşma tərzlərində fərq olub, metodlarında fərq olub. Bunun bəlkə də ən bariz nümunəsi əs-səhih kitablarında kəsən hədisdir ki, orada və men hadisdə yəni sahi hadisdə Rəvayət olunur ki, e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əhzab döyüşündən, Əhzab döyüşündən qayıtdıqdan sonra səhabələrinə buyururdu ki, "Lə yusalliyana ahadun al-asr illa fi bani Heç bir, heç bir kimsə Banu qureyza torpağına çatmamış əsr namazını qılmamadır. Bu belə bir əmrdir. Hər istəyir ki, "Fa adraka ba'duhum al-asr fit Fə qala bəduhum la nusalli hətta nətiyəha. E, yolda hələ yolda olarkən bəziləri əsr namazına e, yetişilə, əsr namazının vaxtı, vaxtına yetişirlər. Deyirlər ki, bəs, biz bunu, e, ki, biz bu namazı ora, həmin yerə çatmayana qədər qılmayacağıq. Qala bəduhum bel nusalli, ləm yorad minna zalika. Dey biz dedik ki, biz e, qılacaq namazı bizdən bunu, bu istənməyib. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyəndə ki, e, heç bir heç kimsə bəni Qureyzə çatmamış əsri qılmasın. Yəni bu bu qrup sahabelər deyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və o değildi. Lakin qəsd bizim tez getməyimiz olur. Və fəzukira lin-Nəbi sallallahu alayhi və səlləm vahidən. Və Peyğəmbərə sallallahu aleyhissəlləm bunu deyirlər, söyləyir və ola bitənləri və Allahın etkisi sallallahu aleyhissəlləm heç bir tərəfi, iki heç birinə qarşı yəni, ehtiraz eləməyib, qınaməyib. Hətta bəzi rəvayətlərdə yəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhissəlləm buna təbəssümlə qarşılıq verir. Bu Əgər baxsaq, görəcək ki, burada yəni, sahabilər arasında açıq-aşkər iki fərqli yanaşma növü var. Yəni, alimə buna deyirlər ki, bəziləri hədisin ləhzi ilə gediblər, yəni zahiri ləhzi gediblər və bəzilə isə hədisin mənasına baxıblar, hədisin illətinə baxıblar. Hədisin, yəni o sözün arxasında duran məqsədə baxıblar. Və bu iki, və Peyğəmbərin aleyhissalatü və sələm bu ikisini, iki yolun ikisini də ikisini etiraz eləməmək, belə göstərək ki, bu iki yolun hər ikisi də etibarlı möhtəbər yoldur. Lakin, ixtilaf alimin arasında, ixtilaf bu iki qruptan daha hansının daha əvzəl olmasıdır. Fəqihlər, usulçular və s. bunlar, o qrup kənsəki hədisin mənasına vaxt bunu daha əvzəl görüblər. Onlar deyiblər ki, bu daha əfqahtı, yəni daha fik, fik cəhətdən, fik baxımından daha doğrudur. Həl bir halda, yani iki metodun ikisi də möhtəbər sayılıb. E, bir tərəf, yani bu peyğəmbərimizin alayhissalatu vesselam reaksiyasından anlaşılır ki, bir tərəfin digər tərəfi qınamaq haqqı yoxdur bu baxımdan. Və onun yerdə səhabələrin, hətta səhabələrin içərisinə belə bu cür peyğəmbərin sallallahu alayhi hədislərinə yanaşma metodu arasında fərq olub. Bəzi səhabələri var olub ki, bu səhabələr yürüsən ki, Ə öz, yəni dində olan, yəni dində yeləndiyi elmə əsasən Qurandan və peyğəmbərlərimizin alayhis salat məşhur mutawatir sünnətindən öyrəndiklərindən çıxartdığı qaydalar olub. Və bu qaydalara əsasən hansısısa tək-tək yollardan ona gəlib çatan hədisləri mühakimə edib. Hədislərin mətin baxımına tənqid edib və yəni hər bir rəvayət onun hədisi qəbul eləmirib. Bu metod olub. Hətta səhabilər də buc bu, bu, bu metodda olub. Səhabələrin arasında elə metod ki, o elə elə eləsi də olub ki, o sadəcə olaraq isnad baxımından, rəvayət baxımından əgər sabit olduğunu qəbul eləyibsə, vəsalan mətnə sadəcə o təslim olub və ləfzin zahirinə təslim olub və mənaya təsada getmir. Bu, metodda olub. İki metodun ikisi olubsa haqabələrim adına. Yəni, bu, bu məzəhəblər vaxtı çıxmış bir şey olmayıb və biz, yəni, bu, şək qalmasın deyə bu məsələdə bəzi misallar verək ki, dinləyən müsəlmanlar üçün məsələdə qaranlıq bir şey qalmasın, aydın olsun. Və ilk öncə qeyd edəyim ki, bu misal üçün belə deyək də, birinci, birinci bu yol, ha, söylədiyim birinci bu yol ki, var Həssi ki, hədisin mətninə baxıb mən özün, onun özündə sahib olduğu elmdən çıxartdığı qaydalara əsasən, şəriət qaydalarına əsasən hədisin mətninə baxımına tənqid eləmək səhabə dövründə olub və bu mədrəsə, bu iki mədrəsənin, iki mədrəsənin uzantısı olaraq da məzəblər ortaya çıxıblar. Yəni bu iki, məd iki mədrəsədən, iki mədrəsədən Iı, bu iki mədəsdən çıxan tələbələr və onların tələbələri və onlardan sonra gələn tələbələrin tələbələri məzləb imamları olublar. Yəni Abdullah bin Məsud, Ömər bin Xatda və digərə bunlar küfədə yaşayıb. Küfədə yaşayıblər və küfədə ıı, daha doğrusu Abdullah bin Məsud Əli bin Əbi Talib ıı, küfədə olublar, küfədə yaşayıblər, küfədə əəəəə Yəni, tələbələri olub, ə, öz elmlərini orada yayıblar, tanınıb buna görə. Məsələcə, Basrədə, Əbu Musa Əl-Əşari, Mədinədə də ə, Abla bin Ömərdir, Ömər bin Xattab, Aişə və, və digərləri. Ona görə də alimlər arasında, istər Mədini olsun, istər Köfrə olsun, alimlər arasında elələr olub ki, bir mədrəsədən daha çox təsirlənib digərlə nisbətdə elərdə olub ki, digər təsirlənib. Və onu da anlamaq lazımdır, dərk edəmək lazımdır ki, bu mədrəsənin ayran, açıq, aşşaq, yəni səhərdə olmub. Yəni, bir, belə deyək, birinci qrup, birinci qrup, hansı ki, hədislərin mətni e, kulli qaydalara əsasən, yəni qəbul olmuş kulli qaydalara əsasən tənqid edirdisə, bu mədrəsəyə tutaq idiyə rəy mədrəsəsində, misal olaraq, rəy mədrəsəsi və ağluz Ə, bu əhlül hədis və əhlül ray arasında olan ə, yəni, mübahisələrə, münaqişələrə, ağlınız yetməsin Sadıcə olaraq bu cür ad verək, hələlik. Deyək ki, bu, ray mədrəsəsidir. Digər hədisin ləvzi ilə gedənlərə isə digər hədis mədrəsəsidir, hədis mədrəsəsidir. Və bu, sahabilərin içərsində görsən ki, kimdəsə bu ray tərəfi daha gücdə olub, hədis tərəfindən baxanda ray tərəfi daha gücdə olub. Elə sahabilə olub ki, yo hədis daha gücdə olub onda. Yəni o mənada ki, hədisin ləfzinə bağlanmaq daha güclü olub. Digərdə isə, digər tərəfdə isə hədisin mənasına bağlanmaq daha güclü olub. Və, və bu bu da öz yəni nəsildən-nəsilə keçdikcə bu cür beləncə sonradan yetişmiş alimlərdə öz təhrisini göstərib. Elə alim olub ki, onda rəy baxımından, yəni hədisin illəti, mənasına baxmaq, hədisin arxasındakı məqsədlərə baxmaq Və ə, ona xüsusi şəkildə yanaşmaq metod olub, eləsi də olub ki, hədisə sabit olubsa, elə alim olub ki, sabit olsa və salam, onu qəbul edib, təslim olub ona və əməl edib. Yəni, orta, digər ə, qaydaları nəzər salıb. Və elə alimlər də olub ki, bu ortada olublar, bu ikisinin arasında olub. Və ikisinin arasında olduqda vacib deyil ki, tam ortada olsun. Yəni, Məsusil var ki, bu metoda, yəni bu birisi metoda daha yaxın olub, digəri ömrü metoda yaxın olub. Elərdə olub ki, ikisində cəmi eləyiblər. İkisində cəmi eləyiblər. Yəni, bu metod bu cür düşüncə tərzi sahabələrin dövründən qaynaqlanan düşüncə tərzidir. Misal üçün, ən məşhur misallardan biri Fatıma bint Qaysin hədisidir, məsələsidir. Eh Fatıma bint Qaysin qıssasını bizə Sahih Muslimdə və digər kitablarda, hətta Sahih al-Buxari də rivayet edilib sahih sınatlarla. Məsələn, əş-Şabi deyir ki, əş-Şabi məşhur küfrəli alim əş-Şabi deyir ki, "Dəxəltu ala Fatıma ala Fatıma bint Qays, fasə'altuha an qada'i Rasulillah sallallahu alayhi və sellem alayha." Yəni əş-Şabi dövründə bu hadisə məşhur olub artıq. Şabi deyir ki, Mən Fatıma bint Qaysin yanına daxil oldum və ondan Allahın etisinə sallallahu alayhi səlləm onun haqqını, yəni Fatıma bint Qays haqqını verdiyi hökm soruşdum. Fə qalət, və Fatıma deyir ki, fə xasamtuhu, e, deyir fə qalet tallaqaha zevcaha albahte. Yəni Fatiba bint Qaysi əri üç, üç boşaman üçün, 3-ünlə də boşayıb, yəni tamamilə boşayıb fə qalet fə xasamtuhu ilə rasulillə sallallahu əleyhi və, və mən də o məsələni peyğəmbərə sallallahu əleyhi onunla bağlı ki yəni o mənə iddət yəni söhbət idddətdən yəni idddət gözlədiyim müddətdə onun evində qalım yəni yaşayış yerimi o, yerimi o təmin etməlidir bir də nəfəqamı da verməlidir xərclərimi qarşılamalıdır yəni bunu da peyğəmbərə sallallahu əleyhi və qalat yani Fatıma bint Qays deyir ashabe deyir ki felem ye cahli suknə və la nafəqə və əmrənə fi beyti ibn ümmə məktum və deyir ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə nə, ə, yaşayış yeri haqqını verdi nə də nəfəqə haqqını verdi ikisini də rədd elədi yəni artıq 3 dəfə boşanandan sonra mənim yəni bir qadın olaraq ərim ərimdən bu ikisini tələb eləmə haqqım qalmamışdı Fə, və dedi ki, mən iddet müddətini İbn Ümm Məktubun, evin, Məktubun evində İbnü'l-Məktumun evində görsəyim. Bu hədis həd, hadisə məşhurdur. Ə, bunun daha təfsilatlı rəvayətləri də var ki, orada yəni Fatıma bint Qaysin əri Yəmənə Əli ibnə Əbi Taliblə Yəmənə gedərkən boşayır. Yəni Yəmənə gedərkən boşayır, artıq özü Mədinədə olmur. Və o zaman əriyi buyurur öz qohumlarından iki nəfərə buyurur ki, onun nəfəqasını versin, qadın nəfəqasını versinlər. Qadın da o iki nəfərə yaxınlaşanda, o iki səhabəyə yaxınlaşanda o iki səhabə ona kiçik bir şey verir və dilək, əslində sənə nə suq, nə düşür, nə də nafaqa düşür. Nə yaşayış şey düşür, nə də nafaqa düşür. Və buna görə Fatıma Binti Xəis buna görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müraciət edir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həqiqətən Lakin E, bu məsələ sahabelər arasında ixtilaflı olub. Sahabelər arasında ixtilaf olub. Hətta Ömər ibn El-Xattabın zamanında bu məsələ, Ömər ibn Xattabın zamanında bu bir daha e, baş verdikdə Ömər ibn El-Xattab məsələdə Qurana baxaraq hökm verib. Və Allah təala Qur'an-Kərimdə buyurur ki: "Vattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna və la yakhrujna buyurur ki Rəbbiniz Allahdan qorxun, çəkinin və onları, yəni, qadınları evlərindən çıxartmayın və onlar da çıxmasınlar illa yəni, o halda ki, onlar açıraşı bir fahişə, fahiş iş görməyənə qədər. Və bu ayəyə əsasən, Ömər bin Xatda bu məsələdə öküm verir ki, qadına həm suqnə düşür, həm də nəfaxa düşür. Çünki ayədə istisna eləməyib, yəni, Ömər... Əlxatda baxır ayə və ayədir ki, ayədə istisnə eləmir, bir, ilk bir boşamayla boşanan və yaxud da ə, üç boşamayla boşanan. Çünki ayə ümumiyyətlə boşamış qadın aqnıdır ki, iddət gözləri iddəyə müddətdə onları çıxatma olmaz evdən. Və üç dəfə boşanana da iddət düşür, şübhəsiz və Ömər və bu ayə əsasən öküm verir ki, yox, qadın, boşanmış qadın neyin əməlidir? ə o qadın ərinin evində qalma haqqı var və əri ona nəfaqasını verməlidir. Bu eləcə də digər yəni sahabelərdən əksər sahabelərin rəyi olub. Bu məsələdə əksər sahabelər bu rəydə olublar. Quranın yəni Quran ayəsi ilə çıxıbilib. Lakin bu məsələ sahabelərin arasında ixtilaflı qalıb. Ömər ibn xattaba bu məsələdə Fatıma bint Qais, Ömər ibn Əl-Xattaba peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmun haqqında verdiyi hökmü Ömər ibn Hattaba deyib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu cür oldu, bu bu hadis oldu və mən Peyğəmbərin sallallahu anh, yanına getdim. Və ona məsələn arz etdim, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu cür hökm eldi. Bunu Fatıma bint Qays sahabi qadın Ömərə zikrilir. Lakin lakin Ömər ibn Hattaba bunu qəbul eləməyib. Yəni qərbə tərəf olundadı ki, Ömer bin el bu rəvayəti qəbul eyleməyib. və qəbul eyleməyəndə, yani bu cədəyib, deyib ki, لَا نَتْرُكُ Kitab-Allahi Yani buna, لَا نَتْرُكُ Kitab-Allahi وَسُنَّةَ نَب۪يِّنَا Sallallahu aleyhissaləm لِقَوْلِ اِمْرَأَتٍ لَا نَدْرِ لَعَلَّهَا حَفِظَات او نَسِيَت لَهَا سُكْنَ لَهَا سُكْنَ وَالنَّفَق Qalə Allahu əzə vəcəllə la tukhrijuhunna min buyutihinna və la yakhrucna illə an yətiyəna bifahişə Ömər bin Xattab deyib ki, biz Allahın kitabını və peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi sünnətini bir qadının sözünə görə, o qadın ki, deyir bilmirik. Doğru yadda saxlayıb sözləri, yoxsa unudub, xəta eliyib. Belə bir qadının sözünə görə biz Allahın kitabını və peyğəmbərimizin aləyhissatın sünnətini tərk edən deyilik. Və hökum verir ki, o qadın ki, üç dəfə boşanıb ərinlə, o qadını hələ də yərni, evində yaşama haqqı var və nəfəqa haqqı var. Və dediyimiz kimi, bəyək zik oxuduğumuz, zikir edimiz ayəni də dəliyətirib. Yəni, ayədan başa düşdüyüb olub. Hətta maralı tərəf ki, bu, bu Fatıma bint Qeysin hədisi, yəni burada Fatıma bint Qeysin sahabədir və biz bilirik ki, sahabələr adildi sahabələrə ümumən adil hükum verilir. Sahabələr də əsul olan onların adil olmaqlarıdır. Və yəni bizim zamanımızda əgər Fatımə bint Qaysə qədər çatan yəni səhi isnadla bir hədis gəlirsə bu günləri kimsə əgər bu cür belə Qurandan və yaxud da digər dəlillərə əsasən Fatımə bint Qaysənin hədisini qəbul eləməzsə həmin o sözünü etdiyimiz o uşaq uşaqlar Nəyin yerlər adamın yani ittiham edirlər, çox ağır şeylərdə ittiham edirlər. İndi təsəvvür ki, Ömərin, Ömər bir Xattabın zamanında bu cür belə uşaqlardan biri olsaydı. Qalxıb orada Ömərə etiraz eləsəydi, sən Allahın necisin, sallallahu əleyhi və səlləm, sünnəti necə qəbul edərsən? Yəni təsəvvür edə bilirsiz bunu. Mənalı telefonodadı ki, bu hadisə, yəni bu sahabələrin dövründə olan bu ixtilaf, bu məs bu ixtilaf, ondan sonra da davam elib. Baxmır ki, Səhiddir, sənəd baxımdan hədistdə heç bir problem yoxdur. Özdə Fatıma bin Qiz, bizi başa Peyğəmbərdən sallalayı, səlavət yani, edir. Bu cəhətdən heç bir problem yoxdur. Hətta, Sahih Muslimdə gələn hədistdə, Əbu İshak deyir ki, Kuntu məl Əsvad bin Yezid cəlisən fil məscidil Əzəm. Əbu İshak deyir ki, mən Əsvad bin Yezid ilə ən böyük məsciddə, yəni küfədən gedir çox ehtimal, Yəni böyük camidə oturmuşduq. Wa ma'na şa'bi və şa'bi də bizim nə idi. bin Yezid isə, El-Əsvad bin Yezid, Ayşe, Abdullah bin Mesud bu kimi sahabelərin tələbələridir. Tələbəsidir. ki, wa ma'na şa'bi, bizim şa'bi bizim nə idi? şa'bi bi hadisin, bi hadisi Fatime bint Qays. Şa'bi Fatime bint Qaysin hədisini rivayet etdi. Ennə Rasulullah sallallahu əleyhi və ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona yani Fatimaya ne suknə, ne yaşayış yeri haqqını, nə ne də nəfəqə haqqını tanıdı. Summa akhadha al-aswad kaffan min hasa fa hasabahu bihi fa qala waylaka tuhaddis bi misl tuhaddis hada. V bunun üzərinə al-aswad bin Yazid, al-aswad bin Yazid yazızı saxlayın. Tabiin dövrünün böyük imamlarındandır. Ayşe abla Məsud, Ömər b. Hattab və digərləri böyük e, e, e, imamların, böyük sahabələrin, yəni ən böyük sahabələrin tələbəsi olun. Bu, əsvad, əl-əsvad. Nə Əlinə daş götürür. Əxadər əl-əsvad, kəffə minə xəsə. Bir ovucu daş götürür. Fəxəbəhubi. Və onu başlayır daş atmağa, şəbiyə. Şəbiyə də çox böyük bir imamlar, imamdır. Və deyir ki, və ilə qətə təxəddir bir Sənə deyir, olsun ki, sən bu, bunun belə bir hədisi revay Qala Umar əl-Əsvad deyir, Ömərin sözünü zikr edir. Bir az bayaq Ömərdən oxuduğum sözü zikr elə. Yəni əşabiyə əş bununla etiraz edir. Əşabiyə buna etiraz edir. Təsəvvür eləyin, təsəvvür eləyin ki bu böyük iman tandan, təbiinin dövründə böyük imam tandan, tandan imam, Bu mən bayaq biraz öncə sözünü etdiyimiz elm tələbəsinə görə tərbiyəsizlik eləyir. Yəni, əgər həqiqətən bu elm tələbəsinin Anlayışı ilə təsəvvürü ilə biz keçək. əl əsvad bin Yazid burada açıq-açıq tərbiyəsizlik eləyir. El-Əşabi əl, əl əsvad bin Yazidə hadis rəvayət edir Fatime bint Qaysidən. Halbuki Əşabi biraz öncə oxudu, oh, dedim ki, məşhabi bu hədisi kimdən eşidib bu, Əl-Buxari sahih müslihə keçir ki, Əşabi deyir, deyir ki, məndir də Fatime bint Qaysin evinə daxil olum. Yəni birbaşa qadının yaxşı qadındır. Onun evinə daxil olub, ondan birbaşa onun ağzından eşidib bu hədisi, bu sözü eşidib onun ağzından və onu hədisi məhcidə oturarkən rəvayət edir. Rəvayət edir, lakin Əl-Əsvəd bin Yezid inkar eləyir və inkar eləyərkən Ömərin sözünə dəyənib inkar eləyir. Ömərin sözünə dəyənib. Yəni, bu o deməkdir ki, Ömər radiyallahu anh burada Fatıma bin Xeysi yalanda iqtiham eləmir, lakin deyir ki, olamısın, xəta eləyib və ona gələcəm izahat təqdim edəcəm digər bir sahəbədən izahat təqdim edəcək. Am bucuz yəni yaraşma ki, rivayet ondan bir hədisə hansı bir Quran ayəsini məsəl Quran ayəsinin zahirindən çıxan dəlillə ilə, yəni Quran ayəsinin zahirindən çıxan hökmünə etiraz eləmək. Və demək ki, yəni bu ola bilə bu hədis xətadır. Ona görə bu xəta o ehtimalına görə niyə Quran ayəsinin zahirini tərk eləyək? Başa, bu metodu, yəni, ümid eləyəm ki, metodu çatdıra bilirəm sizə. Yəni, bu metod sonradan öz, özünü deyil, məzəblərdə də göstərib. Yəni, çox təəssü ki, bu günləri, bu günləri məzəbləri iddiam eləyənlər bu cür belə bəsit anlayışla gedirlər. Çox bəsit anlayışla gedirlər. Deyirlər ki, bu cür belə yəni, sünnətdə necə, yəni, sünnətdə flanqəsin sözü ilə necə inkarə isə birincisi, Ömərin nəzdində, biz deyirik ki, Ömərin nəzdində sabit olmamışdı ki, Peyğəmbər s.ə.v. ümumi olaraq bu cür hökum verib. Ömərin nəzdində sabit olsaydı, Ömər heç zaman öz yəni, çıxatdığı, e, ayədə elədiyi iştiyada, iştiyada dayanmazdı. Şübhəsiz, bunda heçə şək eləməz müsəlmə. Ömərin tanıyan bir insan bunda şək eləməz. Ona görə də Ömər deyir ki, bəs e, biz bilmirik, qadın doğru elib-yosa yox. Yəni, doğru əzbəriyib hədisi, Yoxsu yox. Yəni doğru xatırlayır bu hadisəni yoxsa yox. Ömər radiusullah bucru idi. Hətta bir çox həvət deyər ki, Ömər radiusullah ən bir sahəbə hədis rivayət elədikdə qəbul eləmirdi ta ki digər biri ona şahidlik eləsin. Digər biri ona şahidlik eləsin. Yəni elədisə onda qəbul edirdi. buna misallar çox vermək olar. Məsələn, qapı qapını 3 dəfə döyüdükdən sonra qayıtma. Məsələn, bu kimi hədisləri rivayət elədikdə Ömər radiusullah israr edirdi ki, yedib Şahid gətirir, şahid gətirmədi də cəzalandırırdı. Yəni, bu, onu göstərir ki, Ömər bin Əl-Xattab hər bir yəni, sahbəyə rəvət elədiyini belə rahat-rahat qəbul eləmirdi. Təsəbut metodini yedirdi. Yəni, sabit ol olsun ki, bu, həqiqətən xəta yoxdur bu hədisdə. Yəni, bu təkcə özü bu hədisə, Fatima bin Tıqaysin rəvət elədə bu hədisə sadəcə bu, Ömərin eytirazı olmayıb. Yəni, sadəcə olar, Ömər Demək ki, mən qəbuləm. Bu demək olar ki, o dövrdə Abdullah bin e, e, Abdullah bin abbası səhv eləməyəmsə, bilməyəm, doğru qatıramıq. Lakin, Ayşə anamızdır. E, bir çox e, e, sahabələr bu məsələdə ehtiraz eləyib Fatımə. Sahabələr ehtiraz eləyib Fatımədə. Bəzi sahabələrdə Fatımənin bu ravayətini qəbul edib-i əməl edib-i, lakin əksə sahabələr məsələdə Fatıməyə ehtiraz eləyib lə. Və ona görə de, e, e, də dörd məhzəbin üçü bildiyim qədərlə məhzədə Fatıma bint Qaysin hədisinə getirib. Bir tək İmam Əhməd'in məhzəbində İmam Əhməd Fatıma bint Qaysin hədisinə öküm verib. Hətta Sahihəl-Buxari kitabında İmam Əl-Buxari Şubə vasitəsilə Abdurrahman bin Əl-Qasimlə, Abdurrahman bin Əl-Qasimlə, o da atası Əl-Qasim bin Muhammeddən, o da e, Aişədən rəvət edir. Yani, Ə, öz ə, BBC, BBC-dən rəvət edir, Ayşədən rəvət edir. Ənləhə qalət ə, Ayşə deyib ki, Məli Fatimətə Ələtətqillə Fatimə deyir, niyə Allahdan qorxmur? Niyə Allahdan qorxmur? Ayşə Fatimə bint Qaysi qəst edir. Deyir, niyə Allahdan qorxmur və Rəvayətın davamında deyir ki, Yəni fi qavlihə lə suqnə və lə nəfəqə. Yəni, nədə? Allah da qorxmaq o hədis ki, orada Fatıma bin Qaysi rəvayət edir ki, lə suqnə və lə nəfəqə. Bu hədis. Yəni, ona nə yaşama yeri haqqı, nə də nəfəqə haqqı tanıdı. Bə bu cür çəkildə Ayşe anamı çox şiddətlə qınlayıb. Lakin nədən? Yəni, nə üçün ə, Ayşe anamız bu cür etwas indi. Yəni o da Ayşə hanamız da Ömər bin Xattab kimi Quran ayəsini zahirindən bunu başa düşür ki, ayə ümumdür. Ayə həm bir dəfə boşanmış, həm 2 dəfə, həm 3 dəfə boşanmış qadınlara, qadınları yəni əhat eləyir. Ona görə bucür yəni Fatıma bin Qaysin rivayet etdiyi və xata möhtəmelə möhtəmel yəni xata ehtimalı olan bir xəbəri istəmiyiblər bu ümumu, əksinə xuşllaştırsınlar. Və hətta bir rivayətdə Ayşə anamız Orva bin Zubeyr, eee, rəvayət edir ki, qala Orva bin Zubeyr layşətə. Eee, məl Orva bin Zubeyr Ayşəyə dedi: "Əlm tara ilə fulənə bintil Hakam tälläqəha zəucəha al-bahta fa "Bi səmə sənəət." Dəy ki, eee, bin Zubeyr Ayşə anamızdan rəyini soruşur ki, filan qadın, Əl-Həkəmin qızı filan kəs, onu əri tamamilə boşayıb, yəni tam üç boşama üçünün üçünlə boşayıb və o da evdən çıxıb, yəni qadını evi tərk eləyib. Hı. Və Aişə anamız da deyir ki, bir səmə sənaətdir, elədi, çox pis şeydir, yəni pis bir şey eləyib. Və oruba deyir ki, qalə, dedi, oruba dedi, Ələm təsməi fi qəuli Fatimətə Sor Soruşu deyir ki, sən Fatimənin yəni sözünü eşitməmsən, yəni Fatimənin hədisini yəni eşitməmsən, Fatimənin Peyğəmbərdən sallallahu isə və səlləm nəql eşitməmsən. Qalat yəni Ayşə Cəbir ki: Əmə innəhu leysə lahə xeyrün fi zikri hədəl hadis." Əmma innəhu leysə lahə xeyrün fi zikri hadəl hadis. Ayşənamız da etiraz ki, oğlu Fatimənin bu hədisi zikr bir xeyri yoxdur ə e, və digər rəvayət yolundan, yəni bu yenə Buxarın digər rəvayət yolundan e, Hişəm bin Nurvadən və Orvanın e, da yenə e, e, də Ayşədən rəvayət elədiyi hədisdə gəlir ki, digər Orva deyir ki, "Ayyat Ayşətu əşeddə laib." Yəni Ayşə şiddətlə qınadı Fatiməni buna görə. Faqqa qalət inə inna Fatimətu kanat fi məkanin vahş. فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلَكَ Ərxasə ləhəl-nəbi sallallahu aleyhi sələm. Dir ki, Fatıma tənha bir yerdə idi. Biz də de dedik ki, Fatıma'nın əri, yəni onu bo boşayırkən Mədənədə idi, Yəmənə yetmişdi. Və çox ehtimak ki, Ayşe anamız bunu qəstirdi ki, kənə fi məkənət fi məkənin vahş. Məkənin vahş. Yani, tənha bir yerdə idi. فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِ ona görə ona baş verməyini, ona nəsə baş verməyindən qorxulduğu üçün Fəliyə dəlil ki, arxasələ hənabisi sallallahu əleyhi buna görə peyğəmbər sallallahu əleyhi ona ruxsat verdi, icaza verdi ki, Fatimə bint Qais geçsin, İbnü Ummu Məktumun evində qalsın. İbnü Ummu Məktum da kör olduğu üçün ona peyğəmbər sallallahu izin verib ki, onun evində qalsın. Və bu deməli bu hal Ayşəyə görə Fatima bint yalan danışmır, lakin Fatima bint Qays peyğəmbərin sallallahu alayhi cavabını doğru anlamayıb. Ayındı? Yəni, bu cür xəta, bu cür e, Ayşə, e, an, anamızın verdiyi bu cür yəni bax ki hədisi bu cür təvil eləmək və dedim hədisdə, hədisin yəni ravinin doğru anlamadığını deməsi şübhəsiz ki, o, bunu vaad edən Quran ayəsidir. Yəni, Quran ayəsində əsasən onlar bu cür rahatlıqla Fatıma bint Qaysə rəvatədə hədisə qəbul eləməyiblər. Və şübhəsi ki, Fatıma bint Qays də sadəcə olaraq bu cür belə hədisinə kifayətlənmirdi. O, özü də ayədən dəliyə gətirdi. Çünki ayədə Allah tələ buyurur ki, Lə tuxricuhunə min bu yosehinə və lə yaxucunə illə ən yətinə fi fəhişətin mübeyyinə yəni onları çıxartmayın və onlar da çünki açıq-aşkarlığı bir fahişə onlardan görünmədiyi üçün görünmədi. Halda o çıxmasın evdən. Tilka hududullah. Bu Allahın hədləridir. O men yata'adda hududullah fa qad zalama e, Kim Allahın həddlərini çiynəyərsə, Allahın həddlərini keçərsə, o öz nəfsinə zülm etmişdir. La tadri la illallahu yuhlisu ba'da Fatima bilməz, yəni qadın, o qadın bilməz. Ola bilsin ki, Allah təala bundan sonra onun üçün bir çıxış yolu göstərər. Və Fatima bint Reis bu, bu ayənin, yəni bu axırıncı hissəsinin odur başa düşürdü ki, bu ayə bir də tamamilə boşanmış qadına aid deyil. Bu birinci, ikinci də boşanmış qadına aiddir. Çünki deyərmiş Fatima bint Reis deyərdi ki, qadın bilmirsə, qadın 3 yəni, dəfə boşanmış qadına nə çıxış yolu ola bilər ki? Yəni bu deyir ki, birinci ikincisinə aidd ki, evində qalsın, çıxmasın. Ola bilsin ki, əri onu geri qaytarsın. Yəni Fatıma bint Xəis bu ayəni bu cür başa Hər bir halda, lakin bu gözəl bir misaldır ki, biz də görürük ki, bu misalda görürük ki, sənəd baxımından sabit olmuş, sənəd baxımından sabit olmuş bir hədis sahabelər tərəfindən qəbul olunmaz. Nəsüngəv olumul Quranın zahirinə müxalifdir. Baxın, Quran ayəsinə qəti müxalif deyildir, lakin zahirinə müxalifdir. Yəni həmin sahabənin, da həmin sahabelərin Qurandan anladıqları ümumi, ümumi ay ay anladıq -anladıqları ümumi mənanı bu hədislə xüssləşdirmək istəmirlər. Və bu təbii ki, hələflərdə də bu metodla gedir ki, hələflə əhəd hədislə Qurandan sabit olunmuş və təxsis olunmamış, başqa tərəfdən təxsis olunmamış hansısa bir ayənin ümumunu əhəd hədislə təxsis eləmlər. Bu bu cür misal ə, həmçinin ə, Ömər b. Əl-Xattabdan yenə ə, gəlir və səhabə dövründə bir başqa məsələdə ixtilaf olub. O məsələdə o ixtilaf isə budur olub ki, təyəmmüm hükmü yalnız dəstəmazə aiddir, yoxsa həm dəstəmaz, həm qüsla da aiddir. Yəni, kiminsə qüslu yoxca dəstəmazı olmayanlar kimi təyəmmüm elə bilər, yoxsa sahabələrdən bin, ə, Ömər binə xatda, Abdullah bin Ömərin rəyibi olub ki, qüslu olmayan təyəmmüm, yəni təyəmmüm qüslu əvəz eləyə bilməz. Onlar rəyibi olub. Onlara görə bir insan nə gərb, Uslu yoksa, yani cunub olupsa və su tapa tapabilmirse, su tapana kadar namaz kılmır. Yani Ola burayı olub olur. Ve ne üçün burayı da olurlar? Çünkü Allah-u Teala ayədədir ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا اِلَّا عَابِرِ سَب۪يلِ حَتَّى Allah-u Teala buyurur ki, ey iman edənlər, İçkili olduğunuz halda, aldı, olduğunuz halda namaza yaxınlaşmayın ta ki nə dediyinizi biləsiniz. Ta ki nə dediyinizi biləsiniz və nədə ki, və nə ki, eee halında, junub halında yaxınlaşmayın. E, yalnız yol keçənlər istisna, yəni məsəl üçün junubsansa, məsciddən keçəcəksənsə, harasa gedəcəksə onlar Namaz və namaz yerləri, namaz yer məçidə olmaz yaxınlaşma, cunub oldunsa və yaxud da sərxoş dusansa və səhət ta tə ki qusularına qədər. Yəni, qusu alsanız, o zaman namaza, namaza yaxınlaşa bilərsiniz, məçidə yaxınlaşa bilərsiniz. Eləcə də sərxoş dusanızsa, gözləyirsiniz, ta ki, ağlınız yəni, dərk edirsə, artıq deliklərinizi başa o zaman namaz qal bilərsiniz, yoxsa əks halda namaza yaxınlaşma olmaz. سرذاك ين كنت مرض او على سفر أو جا أحد منكم من الغائد أو لا ستتم النساء لم تجدوا ما أن ففيم صاعدا طيببا فمسح بجهكم وديكم ان الله كان فا أفررا Bu ayədə də Allah da buyurur ki, yəni ayənin dağında buyurur ki, əgər xəstəsinizsə və yaxud da səfərdəsinizsə və yaxud sizdən biriniz ayaq yolundan gələrsə və yaxud da qadınlara toxunsanız, əuliyyə məstumun isə qadınlara toxunsanız, bura qaydacaqıq və su tapa bilməsəniz, o zaman ə, pak torpaqdan təəmim edin, ə, üzlərinizə və əllərinizə məsəliyin Allah da bağışlayacaqdır, əhv edici bağışlayacaqdır. Bu ayədən, ə, Abdullah bin Mesud, Ömər bin Hattab bunu anlayıblər ki, bu hökm e, yəni təm müşmü yalnız dəstəmazlara aidd idi. Nə üçün belə başa düşürlər? Çünki bunlar də e, bu sahabelər ayəyə baxdıqda görürlər ki, e, ayədə Allah təala buyurdu ki, cunub olan qusul almadığca namaza yaxınlaşmasın. Yəni cunub üçün quslu hüşləştdi, lakin sonra Ə, ayaq və ondan gələn və yax da xəstə olan, xəstəsənsə, ayaq ondan gəlirsənsə, xəstəsə ayaq ondan gəlirsənsə və yaxdı qadınlara toxunursansə, qadınlara toxunursansə və onu da qeyd edək ki, Abdullah Ömər ibn Hattaba və Abdullah ibn Mesudə görə bu ayədə qadınlara toxunmaq sadəcə ol cinsi əlaqə deyildi. Hət, belə şəfqətlə toxunmaq Belə onlara görə, yəni öpmək qaldır və s. bunlar dəstəmazı pozur. Yəni onlara, onlara görə ayənin bu ikinci qismi dəstəmaz haqqındadır, qusul haqqında deyil. Və deyil ki, dəstəmazlı olduğunuz halda fələ, su tapmasanız o zaman təyəmmim edin. Yəni onlar bu ayəni xüsusləşdirirlər, e, dəstəmaz, e, bu hissənin təyəmmimi dəstəmazla xüsusləşdirirlər. Onlar bu ayədən bunu başa düşürdür. Çünki onlar deyirlər ki, Allah-u Teala burada qusul halı ilə dəstəmaz hallarını ayırır. Qusul halına qusul əmr eləyir. E, yəni, bu e, cünub halı ilə dəst, e, bu ayaq yoldan gəlmək ilə qadına toxunmağa ayırır. E, cünub halına qusul əmr eləyir. E, lakin e, təəmmüm e, dəstəmaz olmayan, olmayan və su tapa bilməyən əsə təəmmü əmr eləyir. Onlar bu cür başa düşürdü. İndi bu ayə ilə bağlı, yəni daha doğrusu bu, e, Ömərin bu rəyi ilə bağlı e, sahabələrin arasında qusul müzakirə olub, yəni mübahisə olub müzakirə olub və bizə sahi muslimdə keçən e, hədistə gəlir ki nərəcülən ətə Ömər fə qalə bir nəfər Ömərin yanına gəli və deyir ki inni əcnəbtu fələm əcidməən fə qalə ləhu lətusalli və Ömər deyir ki məndə cənub oldum və su tapa bilmədim Ömər de ona deyir ki namaz qılma namaz qılma, su tapmam sansa, Gözdə ta su tapana qədər, su taptın, güsul al, ondan amaz kıl. Fəqələ Ammər, Ammər, Ammər binyasid, bunlar dir, əmə tədkuru ya əmərəlmü'minin, fə əmə tədkuru ya əmərəlmü'minin, əmə təfi seriyyətin fəəcnəbna fələm necidməən fəəmə entə fələm tusalli əmə fə fə və əmə əmə ənə fətəmə əktu fəltürəbə və salləyitun. Dəyə, Ammər dəyək ki, əmərəlmü'minlər nəmi, əmə Xatıramırsanmı, sənlə mən bir səriyədə idi, yəni bir hərbi yürüşdə idi. Və cünub olduq, üsul tapa bilmədi. Sənə yadikdə sən namaz qılmadın. Mən isə torpaqda, yerdə torpaqda ağındım və namaz qıldım. Fə qalən nəbiyyü sallallahu aleyhissəlləm və Peyğəmbər sallallahu aleyhissəlləm, sallallahu aleyhissəlləm bunun üzərində dedi ki, İnnə məkənə yakfika ən tadribə biyədik əl-arda, sümə tənfuqa, sümə təmsəhə bihime və və kəfəyik Və Peyğəmbər aleyhissalatə o səhər ki, sənin üçün sadəcə kifayət edərdi ki, əlini yara vurasan, sonra üfürəsən onun üzərindən tozu, sonra da üzə sürtüb, üzə bir də əlləri və iki əlləri sürtəsən. İndi təzəvvürün, bin Yasir Ömərə Peyğəmbərin sallallahu aleyhissalatəm hədisini rəva edir, deyir. Ammar bin Yasir siqadır. Birbaşa Peyğəmbərdən sallallahu aleyhissalatəm eşitdi sözü Ömərə rəvət edir. Ömər nə deyir? F İttəqilləh ya Ammar. Allahdan qorx, ya Ammar. Qalə, Ammar da ki, inşi etdə ləm uxəddif bihi. Əgər sən istəsən, mən bu hədisi birdə ravayət eləmərəm. E, Nə üçün? Yəni, e, burada yani suallar yarana bilər. E, Ammar e, qeyd edilir ki, yani mən öz öhdəliyimi yerini getirdim. Sənə ravayət elədim bu hədisi. Və ki, sən müəmlən əmirsən. Əgər sən istəsən, mən bu hədisi ravayət eləmərəm. Ə, Ömər, Ömər də ona deyəndə ki Allahdan qorx yəni dəqiq yəni, xatıradığını şey rəvayət elə dəqiq bildiyin şey rəvayət elə Əminsən mi rəvayət elə elədiyindən yəni bu, bu mənada gəlir Ammar isə Ömər bin Xatabın bu reaksiyasını düşünür ki ola bilsin ki Ömər bin Xatabın bildiyi bir şey vardır ki o o cəhətdən o cəhətdən Bu hədisi rəvayət mə, doğru deyildir. Ya nəsq olunub, ya mə, yani, bunu biz bilə bilmiriz, rəvayət bu cür belə qısa gəlib bizə. Lakin bunun üzərə Ömər nə deyir? Fəqalə Ömər nüvəllikə mənə təvəllikdir. Ömər məra ki, Bu işi, sən, sən bu işdən əmin olun işi özü üzəri götürdüyü müdətdə, yəni sən öhdəliyi özü üzəri götürdüyü müdətdə biz də sənə işi həvalə edirik sənə. Yəni bu deməkdir ki, mən sənə qadan iləmirəm bunu rəvayət eləmirəm. Əgər sən əminsənsədir eşidiyindən, Peyğəmbərdə sallala isənin eşidiyindən əminsənsə, o zaman rəvayət elə. Lakin mən deyir, Ömər bunu xatdab deyir ki, mən bununla nə iləmirəm? Əməl eləmirəm. Nə üçün? Çünki Ömər bin Xattab, İbn Həcərinin izahına görəm, Əmər bin Xattaba, Amar bin Yəsir Ömər bin Xattaba deyir ki, sənlə mən biz bir yerdə idik, bir səriyyədə idik. Ona xatıradır və Ömər bin Xattab xatıramır bunu. Ömər bin Xattab xatıramadığı üçün şək gelir Amar bin Yəsirin rəvayətlədinə və, və de, ə, yəni, bu ehtimalı qəbul edir ki, Amar bin Yəsir xatı elə bilər. Mümkündür. Amma Ömer bin Xattab bunu qəbul eləmir. Halbuki bu halda da, Fatıma bin Qis hədisin olduğu kimi, Ömer bin Niyasir Peyğəmbərdən salınan hədis irayət edir. Yəni, biz bir kimsə dönüb ə, Ömer bin Xattaba deməz ki, yəni, nə üçün sən Peyğəmbərin salınan isə sünnətin qəbul eləmirsən? Yəni, bu cürək, bu təsəvvürlə biz yaxınlaşsaq, bu təsəvvürlə. Ömer bin Xattaba bunu etiraz eləmək olardı. Digər maralı tərəfindadır ki, bu Ömer bin Xattab Bu Amr bin Yasir'in bu söhbəti sahabelər arasında yayğın olub. Yəni sahabelər arasında yayğın olub ki, Amr bin Yasir hədis rivayətidir və Ömər bin Xattab rəvayətlə qəbul Bu hədisə bu hədislə qəna olmayıb. Hətta Sahih Müslimdə digər rəvayətdə al-Amash deyir ki, an Şaqiq, Şaqiqdən rəvayətə Şaqiq ki, qalə, kuntu jalisan ma Abdullah və Əbi Musa. Demə Abdullah və Əbu Musa ilə Abdullayan, ibn Abdullah ibn Mas'ud Abu Musa da Abu Musa al-Ashari. Fa qala Musa, Abu Musa da ya Aba Abdurrahman. Ey Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman da Abdullah ibn Mas'udun kunyəsidir. Ara'ayt lau anna rajulan ajnaba fa lam yajid al-ma'a shahran, kayfa yasna' bi s nedir o insandı, o kişi hakkındaki? O su tapmayib bir ay su tapa bilməyib. Namazı necə edəsin? Və Qale Abdullah, Abdullah Abdullah dedik ki: "La yatayammamu va in lam yajid al-ma' shahran." Abdullah ibn Masud deyir ki, bir ay belə su tapa bilməsə nə edəmsin? E, Təyammüm eləyə bilməsin, ya eləyə bilməsin. Fə qala Abu Musa. Abu Musa şəhidi ki, "Fə kayfa bi hadhihi al-ayəti fi surəti al-Ma'ida? Falam tajid ma'an fa tayammama Əbu Musa əşarı ayəni gətirir ki, deyir, bu ayə bəs maydə suəsindən gələn bu ayə bəs əgər deyir, su tapmasanız, paç torpaqla təyemmül edin. Və Qala Abdull Abdullah Abdullah dedik ki, "Lə uruq qisaləhum fi hadi l-ayə la auşka izə barəd aləhim al-mā Deyir ki, -mə ki Abdullah Məsud ki, əgər qorxulur ki, əgər onlara belə bir ruxsat verilsə və ə, soyuqə onlara bir də suuq gəldisə su o zaman neyəcəylər götürüb torpaqla təəmmül edib namaz qılacaqlar faqal abu musa abu musa li abdullah Abdullah dedi ki alam tesma qaul ammar ba'atni rasulullah sallallahu alayhi və sallam fi haje tin fa'ajnabtu fa lam ajid al ma fa tamarraqtu fi's sa'id kama tamarraqut daba thumma ataytu nabi sallallahu alayhi كما تمارغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقاله إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه لأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على يمين وظاهر كثير وواجهه دمال أبو موسى الأشاري نينير أبد الله بن مسوداء ديرك سميير أمارن sözünü eşitmədin ki, Allahın heçsi sallallahu aleyhsəni mən ediyi bir ehtiyaca görə göndərdi və mən cülub oldum və tutaba bilmədiyim üçün heyvanın deyir, torpaqda deyir heyvanın e, e, torpaqda ağındığı kimi mən də ağındım. Sonra Peyğambara sallallahu aleyhsəni yanına gəldim və bunu, dedi, bunu ona zikr edim və Peyğambara sallallahu aleyhsəni mənə doğru olan necə eləmək lazım, onu izah elədi. Və bunun üzərində Fəqali Abdullah, Abdullah bin Məsud bu hədisi eşitdikdə deyir ki, Əvələm tərə Umar, Ələm yəqnə, deysən mə yə ki, Ömər bununla qanı olmadı. Fikir verin, Abdullah bin, bin Məsud, Ömərin qanı olmaması, yəni Ömərin həmin yürüşdə iştirak etməsi, lakin bununla belə Ammarın rəvayətini xətalı saymağını Abdullah bin Məsud bir növ səbəb görür ki, Abdullah bin Məsud hədisini rəvayətini qəbul eləməsin. Yəni, bu cür isnad baxımından hədisi səhiqdir, lakin bir alimin, böyük bir müştəhidin hədisinə əməl eləməsini, hədisi bildiyi halda ondan əməl eləməsini, ondan qanun olmamasını Abdullah bin Məsud bir səbəb olaraq gətirir ki, Ammar bin Yersin hədisinə kölgə salsın, yəni Ammar bin Yersin hədisinə əməl eləməsin. Yəni, bu, yəni, hansısa məzhəb imamının və yaxud da məzhəb alimi elədiyidir, bu, sahabənin elədiyidir. Esta yəni, səvirən ki, o dövrdə Abumused əşəri ilə, ilə Abdullah bəmsunun yanında bir belə bu bizim zamanımızda ortaqda gəzən uşaqlardan biri olardı da, durub Abdullah bəmsudə nə deyərdi sizcə? Deyərdi ki, sən Allahdan qorxmursan. Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və sünnəti olan yerdə necə bucür belə özündən iştəq edirsən? Yəni bucür etiraz e, bəlkə də eləməzdir şübhəsiz ki, lakin indiki zamanda cahilliyindən bunu eləyirlər əslində imamlara qarşı, alimlərə qarşı, sahabelərə ki, bu cürətləri olmazdı. E, həmçinin e, deməli, başqa, başqa bir misalda, yəni bu sahəbələrin fikrinə dair, sahəbələrin necə müamilə etməyinə dair, misalda, e, bir məsələ ilə, başqa, başqa bir məsələ ilə bağlı e, sahəbələrin arasında ixtilaf sabit olub. O da budur ki, e, bir qadın, əgər bir qadın ələ gedərsə lakin ə, evlilik kontraktında mehrin miqdarı müəyyən edilməyib yəni zikr olunməyib və həmçinin qadına, kişi də qadına toxunmadan əvvəl ölərsə kişi qadına toxunmur hələ toxunmub, lakin ölür amma evlilik oldu, kəbin kəsilib lakin mehrdə zikr olmur bu məsələ sahabələrin dövründə ə, qaldırılıb yəni küfədə olarkən küfədə bu baharda Abdullah bir məsuda sual veriblər və Abdullah bin Mesud o verilə bu səhih sənədlərlə bizə qədər rivayət olunub məsəl üçün əttirimizə alqama Abdullah bin Mesudun əm məhsul tələbəsi alqamadan rivayət edir ki ənnahu su'ila an ibn Mesud ənnahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan və lam yahfrid leha sadaqan və lam yadkhul biha ki, Abla -ab Məsuda bir nəfər haqqında soruşurlar ki, bir qadınla evlənir və o, o, həmin qadını nə qədər mehl verəcəyini zikriləmir. Yəni, evli kontraktını zikriləmir. E, və həmçinin qadını nə əlaqədə dolmur? Ölür. Fəqal Ebn-i Məsud, Ebn-i Məsud ki, e, Abla Məsud da bununla hökum verir ki, ona, yəni həmin qadına öz Yani, emsalına, yani, göre. Nem, e əmsalına, yəni statusuna görə nə mehr düşürsə ona o mehr düşməlidir. Yəni tam tam mehri tam olaraq ona nəyinir, verir. Mehri tam olaraq verir. Və aləyha l-iddə və ona iddət də düşür. Və aləh və miras, onun miras düşür. Fa qama ma'qil bin Sinan al-Əşşai qada Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm fi Barwa bint Vashiq minnə mislən ləzi qədəytə fariha beha ibn Masud ve Ma'qil bin Sinan el bu da bədəvi Ərəblərdən olub, yəni çöl Ərəblərindən olub, səhrada yaşayan Ərəblərdən olub ki, səhabi olub özdə, O qalxı və dedi ki, Allahın elçisi sallallahu alayhi bizdən olan, yəni bizim qəbilədən olan, el-Əş'iya qəbiləsinə olan Darwa bint Washiq, yəni Washiqin qızı Bağwa haqqında sənin verdiyin bu hökmlərə hökm verdi. Və Abdullah buna çox sevinə fariha. buna çox sevinir, şiddətlə sevinir. Hətta başqa rəvayətlərdə gəlir ki, Abdullah Məhsudə birinci bu sual verildikdə Abdullah bin Məhsud bu sualun üzərində dərhal cavab vermir, düşünür və deyir ki, bu barədə məndə bir rəvayət yoxdur, bir hədis yoxdur, bir şey bilmirəm. Və uzun müddət fikirləşdikdən sonra deyib ki, burdur məsələ, mən öz rəyimlə fət, fət, fətva verəcəm, yəni öz ixtiyadımla fətva verəcəm. Və öz ixtiyadına fətva verir. Öz ixtiyadına fətva verir və bu ixtiyaddan fətva verəndən sonra da digə səhabi bu hədisi rəvayət edir ablam, sevinir. Lakin lakin bu hüküm o vaxt sahabələrdən çox sahabə, bir çox sahabə, yəni Ali bin Əbi Talib, İbn Abbas və digərləri, yəni bunlar bu hədisinə hüküm vermirdilər. Onlar e, bu hədisinə e, əməl eləməyiblər, çünki onlara görə ümumiyyətlə belə bir halda həmin qadına düşən yalnız mirasdır, mehə düşmür buna nəyə ne, görə? Çünki Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Lə cünəha əleykum in tälläqtum n-nisâə mə lâm təməssûhunna aw tafiridû lehunna faridatan wəmtə'ûhunna 'alə l-mûsə qədruh wə'alə buyurur ki, sizə qadınlara boşamısınızsa və onlara toxunmamısınızsa, onlarla alqada olmamısınızsa, aw tafiridû lehunna faridatan və nədə ki, onlara mehri müəyyənləməmişsiniz, miqdarını qeydələməmişsinizsə və məddi'uhunlə ələl-müsiyyə qadaruhu e, imkanı olan, yəni varlı bir insana e, nə qədər imkanı satırsa, e, e, qadının, e, qadına o miqdarda bir yaxşılıq eləsin, haqqan ələl-müsiyyə, yəni xeyir-xeyir, yəni ihsan göstərənləri e, e, layiqli olacaq şəkildə Neynəsin? Versin ona. Və həmsinin kasıblara da nə qədər imkanı çatsa, güc atsa, versin. Yəni, bu mehir deyildir. Yəni, Allah-u ayədə mehri vacib buyurmur onlara. Haradan biliyor? Çünki ayədən sonraki ayədə Allah-u Teala buyur ki, وَاِنْ تَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ عَنْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرِدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَتًا فَنِسْفُ مَا فَرَدْتُمْ وَا فَعَقْتُمْ لَ Bu ayədə əgər deyirik, onları boşasanız, onlarla alaqı olmadan qaba boşasanız və onlara əgər siz nə qədər mehl verəcəyiniz kəbində artıq zikir da onla cinsi alaqı olmadan əvvəl boşasanız, onlara həmin mehlin yarısı düşür. Yəni, yarısını Allahdan əmr edir ki, versinlər. Yəni, bu iki haləsini deməli, Quran-ı Kerim fərq qoyun. Və bu cəhətdən də Əli bin Əbi Talib və digərləri bu ayənin ə, bu ayənin ayə qiyas edərək, bu hal, yəni ölmək halını, ərin ölmək halınıdır. Bu ayə qiyas ediblər, bu zirə hükümələ. Və hətta Said bin Mənsurun sünənində və digər Ət-Tavaranidə və Əl-Bihəkənə sünəl Kubra kitabında gələn rəvayətdə Ali bin Nəbi Talibə bu hədis, yəni Maqil bin Sinənər Əşəyinin rəvayət elədiyi bu hədisi çatdıranda Ali radiyallahu anh deyir ki, لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيُ مِنْ أَشْجَعَ عَلَىٰ كِتَبِ اللَّهِ عَزَوَيْجَنِ Əعْرَابinin deyir ə, sözü, əşjə, qəbuləsin bir bədəvi ərəbin sözü Allahın kitabına qarşı, yəni qəbul olunmaz. Yəni, Ali bin Amitali bu ayəyə qiyası daha doğru sayırdı, nəinki Maqil bin Sinanın rəvayətinə rəvayətini, yəni əsas ehtimad almaqdansa, ayənin bu ayə ehtimad eləməyi daha doğru sayıb. Bu da yəni onu göstərir ki, Əli bin Nəbi Talibində getdiyi, izlədiyi mədrəsə bu cür, yəni hədislərlə bu cür yanaşma, hədislərə bu cür metodla baxmaq mədrəsəsi olub. Və e, çox təəccüb deyil ki, əsasən bu daha çox güclü görsənlər, harada, Abdullah bin Məsul, Əli bin Nəbi Talib kimi e, sahabələrdə hansılar ki e, mədrəsəsinin əsasını qoyurlar. Yəni, tələbələri onlardan sonraki əsasını qoyurlar. Və biz Abla bin Məsuddan daha bir misal verək ki, Abla bin Məsudda yəni, bu mədrəsədən olduğunu və hətta tələbələri belə, tələbələri belə bu cür, yani hədisləri yanaşdığını göstərək. Abla bin Məsudun tələbələri biz bilirik ki, Əl Qan olub, Əl Əsvod bin Yezid olub, da onların da tələbələri İbrahim əl olub. İbrahim əl-Nəxai də tələbəsi Əhməd bin Əbi Süleyman oldu. Və ondan da Əbu Hənifə. Yəni bu mədrəsə bucur keçib. Və bir hədistə Əbu Salih rivayet edir, Ənəbi Hureyra. Əbu Salih əs-Səmman rivayet edir Əbu Hureyradan, qala qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ki, Əbu Hureyra rivayet edir ki, Allahın rəzisi Yadəhu, fə qabda hətə yıxla yədəhü fə innəhü məşhur hədisdir ki sizdən biriniz gecə yəni yuxudan yatdıqdan sonra yuxudan oyanarsa əlini yumadan evə onu qaba salmasın çünki o deyir bilmir harda yəni əli, əli harda gecəliyə və bunu rivayet edən yani, Süleyman bin Mihran, Süleyman bin Mehranun Abu Sarihdan rivayet edir. Deyir, deyir ki Süleyman Süleyman deyir ki fe zukira İbrahim. Bu İbrahimə zikd o İbrahim deyən yani İbrahim en Nahai küfənin məşhur böyük fəqihidir. Qale, qale əshabu Abdullah, Abdullahın əshabı, yəni Abdullahın tələbələri dedilər ki fe keyfe yasna'u Abu Hurayra bil mihras? Abu Hurayra mihrasla necə davranır? Abu Hurayra mihrasla bas necə davranır? Mihras Mədinədə o vaxtı içi oyulan daş, su ə, kiçik, yəni hovuzdur, lakin daşdan olub, içərisi oyulurdu, yəni, ağırdır. Onu çevirmək, onun suyunu çevirib ələ tövmək imkansız bir şeydir. Yəni, bu, bu cür belə işgəl gətirirlər ki, yaxşı, Əbu Hureyla oyanmışsan və su yalnız budur. Bu sudur. Onu əlüyü salmadan o sudan götürə bilmirsən. Əbu Hureyla deyil, bu halda necə edilir? Yəni, bu cür etiraz edilmişlər. Yəni, onlar Abur Eylən rəvayət elə bu hədisi Abla bir məsulun tələbə edilər. Abur rəvayət elə bu hədisi qiyasa zid görür. Yəni, qiyaslərində əslaq vurulur. Diyər ə, şəriətin ə, muhkəm ə, rəvayətlərinə ə, şəriətin zahirinə müxalif görürlər. Yəni, şəriətin hikimətlə müxalif görürlər ki, ə yani oyandıqdan sonra əgər su varsa lakin sudan əlü salmaqla istifadə edə bilirsənsə və əlinə gəl nəcaset dəyilsə, əlinin özündən nəcaset görə bilmirsənsə onda deyirlər ki heç bir problem yoxdur. Salıb götürə bilərsən. Onlar sadəcə olaraq dediyimiz kimi heç kim sahabənin yalan danışacağını yox, lakin sahabənin rivayətdə xəta eləyəcəyini qəbul edirlər. Onlar sahabə ola bilər, deyilək ki, eşitdiyində və yaxud da rəvayət edildiyində xəta elə bilər. Bu cəhətdən Abdullah bin Məsudun tələbəri öz şeyhləri, yəni deyilək sahabələrdən rəvayət edildən əsasdan adıdır və bu cür Abu Hurayrdan gələn bu rəvayəti nəyini bilər bu şəkildə etiraz edib Abu Hurayrın rəvayətinə. Bu da onu göstərək ki, Abdullah bin Məsudun mədrəsəsi bu cür hədislərin hədislərin məddini tənqid eləyən mədrəsə idi. Hədisə sadəcə olaraq sənəd baxımına yanaşmırdı. Həmçinin, yəni, bu həndi onu göstərək ki, Abub Reyrəsi daha çox hədisin zahirinə gedən bir sahabı olub. Hədisin zahirinə gedərdi, hədisin mənasına çox toxunmazdı. Və e, ab, digər bir misal da, maraqlı bir misalda da budur ki, məsəl üçün, Abub Sələmə Əbu Hüreyyədən rəva edir ki, qalə qalə, rəsulullah sallallahu aleyhü sərim, onların əsəri sallallahu aleyhü sərim buyurdu ki, əl vudu u min məməssətin nəru deyir dəstəmaz ateşin toxunduğu ə, şeydəndir. Yəni, o ki, ateşin toxunduğu bir şey yesən, ondan dəstəmaz almazsan. Və ləu min thəvri aqid hətta deyir aqid parçasını yesən belə ondan dəstəmaz alırsan. Və aqid şeyə deyir, ədəblər o, o vaxtı Ə, qurudulmuş, qurudulmuş və daşlaşdırılmış südə deyirdilər. E, yəni, ateş, ateşdə onu qurudub, daşlaşdırırdılar. Ondan deyir, yesən də, onu götürüb yesən də dəstəmaz almaz. Və bu, bunun üzərində hədislə gəlir ki, fəxalə, ləhu İbn-i Abbas i̇bn Abbas ona dedi ki, ya əbə hureyrə ənətəvodda minə duhum yağdan da deyir, yağ yesə və yaxud da yağ Onunla dəstəmaz alıb. Ən əzva də min O zaman deyir, isti su, isti suya görə də dəstəmaz alıb. Yəni İbn Abbas bu cür bu şəkildə etiraz eləmir. Çünki İbn Abbas bunu bu hədisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gördüyü ilə uyğun görmür. Peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm gördüyü hallarla uyğun görmür. Ya Abū Hurayra doğru anlamadığını, hədisi doğru xatırlamadığını düşünür ehtimal eləyir çünki İbn Abbas peyğəmbərə sallallahu əleyhi işte, işte, və səlləm içdi. Su da çimidiyin görərkən, su da çindiyini görüb, və vaxt atəşdə qızdırmış nəsə yediyin də görüb, lakin dastamız aldığını görmür. Buna görə Abu Hüreyra etiraz edir. Və Abu Hüreyr nə dey ki, "Fəxal Abu Hüreyra, ya ibn axi qardaşoğlu, ilə səmi'tu hadisən an Rasulillahi sallallahu əleyhi və Allahın adından sallallahu əleyhi və səlləm, ona deyil bir misal Seyləmə. Yəni onun onun üzərində misallar çəkmə. E, ona onu yəni müqatis eləmə deyənəsə. Yəni Abu Hüreyrənin qəsdondadır ki, sənə bir, bir hədis gəldisə və sən qəbul elə. Təslim ol. Qurtadı getdi. Diqqət elə, Abu Hüreyrə ilə burada münaqişə ilə hətta dıqnaq arasam məzzəbcə deyil. İbrab istir. Sahabelərin ən fəqihlərindən biridir. Bu sadəcə olaraq bizə nəyi göstərir? Sahabelə arasında iki fərqli mədrəsəni göstərir. Yəni bəziləri çox hədis yönümlü olublar. Yəni, hədis yönümlü dedikdə qəstim onları ki, hədisin zahiri, zahiri ləfzinə, hədisin ləfzinə bağlı olublar. Digərlər isə e, istimbat, e, hədisin mənası, hədisin axızı məqsəd, e, şəriətin e, ümumi qaydalarına əsasən hədisləri tənqid eləmək, hədislərə yanaşma metodu. Və bu, hər iki metod olur. Və hətta bu metodu ən çox tətbiq eləyənlərdən biri də Ayşə anamız olur. Ayşə anamızın e, Eee Ayşe anamızın ə, bu barədə yəni etirazlar çox Hətta hətta kitabda yəni, bu barədə Bəduruddin Əzərqəşi, İmam Bəduruddin Əzərqəşi kitab yazır. Bel İcabetu li iradı ma istedrakathu Ayşatu al-sahabe. Eee adlı bir kitab yazdım. Bu kitabda Ayşe anamızın sahabelərə elədi istiraklar, yani düzəlişlər, etirazlar, ziki. Zik və Ayşe anamızın bu cür etirazlar çoxdur və çoxunda, bir çoxunda məsələn Ayşe anamız hansı hədisə rəvayət edir və Ayşe anamız bu hədisə düzəliş edib. Hədislə ki, bu hədis məsələn Qurani ayəsinə ziddidir. Məsəl üçün o hədis ki, orada rəvayət olunur ki, Peygamber sallallahu əleyhi deyib ki, e, e, qəbr sahibi, qəbrdə olan Qohumlarının, yəni onun üzərində ağlayanlarının ağlamağını əzab görür. Və Ayşə anamız burada ayə ilə gətirib ki, bir kimsə başqasının yükün daşımaz. Yəni, bir kimsə başqasının günahı ilə yüklənməz. Bu ayədən həmin bu hədisin anlayışında, yəni anlamaqda xəta edildiyini e, bildirib ifadə edib. E, həmçinin başqa bir misalda Ayşə anamıza deyirlər ki, bəs, e, e, e, namazı üç şeydən başqası kəsməz. E, eşəyi, uzunqulaqlı zikirlər, qara it və bir də qadını zikirlə. Və Peyğəmbər e, və Ayşə hanamız e, dərhal etiraz edir. Ayşə hanamıza ki, siz deyir, biz qadınları da eşşə və itlərlə bir elətdiniz. Yəni qəbul elmir. Yəni qəbul elmir. Baxın ərk ki yəni, buna sahabədə Peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və ediblər. Lakin nə üçün qəbul elmir? Qəbul elmir çünki Ayşə hanamız qiyas elir və Ayşə hanamız bu bu rəvayətlərlə bu rəvayətlərlə hədisə baxanda görür ki, burada namazı kəsməkdə, namazı yəni zay eləməkdə üç şeyin qabaqdan keçir, keçməsi xüssləşdirilib. Və əgər qadın xüssləşdirimsə, qadında olan bir mənaya görə xüssləşdirilib. Və Ayşə hanamız etiraz edir və deyir ki, mən deyir Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və qarşısında uzanardım və namaz qılırdım. Səyiz elədikdə deyir, nəyinəyərdir? Mən qıçımdan deyir, çimdiləyərdir ki, və mən ayağımı çəkim. Yəni, e, Ayşə anamız əgər mən Peyğəmbərin sallalı qabağında namaz qılırramsa və bunu Peyğəmbərin sallalı aleyhəsənin namazını pozmursa, o zaman qabağından keçmək nə üçün pozmalıdır? Yəni, bu cür hədisə etiraz edir. E, Ayşə anamızdan çox misallar çoxdur, təqiqətən. Kitabda e, baxıb, yəni, bu misallara görbəy E, dedirək ki, yəni e, sahabələrdən e, hədis zahiri ləfzi ilə gedənlər məsəl üçün, dedimiz ki, Abul Hüreyli olub, Abdulla bin Ömər olub Abdulla bin Ömər də çoxlu e, hədisin zahirini yəni, ləfzinə bağlanan sahabələrdən olub hətta sevməzmiş ki e, bu hansısa bir hədisin təşkilatına bağlı suallar verirsin e, həmçin ənəs bir malikdə Bu cür, bu mədrəsəni daha çox, bu mədrəsə yaxın olan sahabələrdən olub. Hətta <coughs> Abdullah bin Ömərə misallara, məsəlçün, az bin Arabi ə, deyir ki, qalə sələ rəculun İbn-i Əmər radəallahu anhümə istilə min həcər. E, ə bir nəfər İbn Ömərdən radiyallahu anh Həccə də yəni qara daşa toxunmaq barəsində soruşdu. Fə qāla aytu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yestəlimuhu və yuqabbiluhu və Abdullah ibn Ömər deyir ki mən dədir Allah sallallahu əleyhi və səlləmin toxundur və deyir onu öptdüyünü deyir. E, gördüm. qalə fə qultu ara'ayta in ə, in zuhimtu ara'ayta in guliibtu cədibə sənü zeyne də yəni məsələn izdiham olarsa Bas, bas, basa bas bas bas olarsa deyir. Yəni qara daşa toxunmaq mümkün olmasa o zaman nədir? Qale ije ije al araayta bil Yaman. Raaytu Rasulullah sallallahu deyir ki, sən deyir bu rayin nədir? Rayin nədir? Nədir? Yəni bu sualı deyir, ya mənə deyir, ya məndə tərk elə. Onu tərk elə. Yəni adam deyir, mən Yəni qəsdəyi, qəsd nədir ki, uzaq ol ondan, o sualdan uzaq ol ə əyə sənə deyir. Ə, yəni mən deyir dedim ki, sənəki peyğəmbər sallallahu əleyhi səm belə edərkən gördüm məsələn. Yəni bir başqa bir başqa rəvayətdə isə Əbul Miclas, Əbul Miclas təbiinin imamlarından deyir ki, İbn Ömərdən rəvayət ki, qale qale Rasulullah sallallahu əleyhi səm salatül leyli məsnə məsnə vəl, vəl vitr vəl vitr rəkatun. Gecə namazı qoşa yəni iki qoşa rükət, qoşadı, yəni 2 rükat, 2 rükatdır və vitrisi və e, İbn Əbū e, e, e, Mücərzi ki ona dedim: "Ərəytə in gəlabətni ayni, ərəytə in nimtu?" deyə soruşdum ki, əgər düşün, yəni səncə rəyin nədir? Əgər mənə deyir güc gəlirsə və yatıramsa, bu barədə rəyin nədir? Yenə də ona İbn Əmr deyir ki, "İcəl ərəytə ində zəlikə nəcəm." Fə rəfaətu rəsə simək ثم عاده فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه ki o mənə deyir, dedi ki bax həmin o rəyin nədir sualını bax o deyir ki o ulduza o ulduzda elə yəni qəsdindədir ki o ulduza burax yəni ondan bacardığın yerdə uzaq ol necə ki ulduz səndən uzaqdır eləncinə və bunun üzərinə İbn Ömər ona təkrarlayıb hədisi. Ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi dedi ki, gecə namazı 2 rükət, 2 rükətdir və vitr isə Sübhdən əvvəl 1 rükətdir. Nəyi qəsd edir? Bu Mücizləc yəni soruşmaq istirir ki, yaxşı, əgər Sübh namazı, çünki başqa rivayətlərdə daha aydın başa düşülür ki, e, burada yəni Abu Mücizləc nəyi soruşur? Abu Mücizləc soruşur ki, ya, yəni İbn Ömər deyir ki, gecə namazını qılırsan və vitri Sübhə yaxın gecənin axırında qılırsan, Əbunimiz ilə soruşmaq istəyir ki, yaxşı bəs mənim yuxum gəlirsə əgər, olarmı ki, yəni, mən gecə işədən sonra qılım və yatım? Yəni, bunu soruşur. İbn-Əmər isə imkan vermək istəmir ona ki, nəyələsin, reynlə falan, nəsə bir müqayisə edilsin, nəsə bir hökum çıxarılsın. Buna imkan vermək istəmir. Həmçinin digər misalda verdiyimiz misaldan da bəzi hədis alinə edilir ki, yəni, bu misalın zahirindən başlar ki, Ömərə görə, Qaradaşı öpmək və yaxud ona toxuma illa da vacibdir, yəni onu mütləq eləməlisən. Hətta basa-bas olsa, belə çalışmalısın, onu eləsən, İbn Ömrə görə. Bu hədistən bunu başarışır. Yəni, bu onu göstərir ki, İbn Ömrərin mədrəsəsi, Ənəs bin Malik dediyimiz kimi, Ənəs bin Malikdir, Əbu Hüreyranın mədrəsəsi, digər, verdiyiniz misallara baxdığıdır, digər sahabilərin mədrəsəsindən seçilir, fərqlənir. Yəni, bu mədrəsə, bu mədrəsə Hədisin ləfzlərinə çox bağlı olan mədrəsi olub. Digər mədrəsi isə, digər mədəsə də sahabelərin mədəsəsi, yəni mədrəsə deyikdə digər metod, digər yanaşma tərzi də hədisin mənasına, hədisin illətlərinə, hədisin arxasındakı hikmətə buna baxan. Həmçinin hədislərin mətnini digər, yəni Quran ayələri və yaxud da sahib olduqları elindən çıxarılmış ümumi qaydalara əsasən hədislərin mətnini tənqid metodu. Yəni bu iki ayrı metod olub. Bu bu sonraki dövrlərdəki, sonraki dövrlərdəki alimlərdə də öz əksini görsən. Bunun ən məşhur misallarından biri, ən məşhur misallarından biri Said bin Said bin Musayyib ilə İmam Malik'in şeyxi Rabiatu'r Ray arasında olur. Rabiatu'r Ray. Yəni bu ə, misal nə üçün məşhurdur? Çünki bu açıq-açaq iki metodu göstərir. Və maraqlı olan tərəf bunadır ki, ə, Bu, eee, misal, yəni bu misal həm də öz məzəhbəllərin yanaşmağını göstərir. Məsəl üçün, eee, e, İmam Malik, İmam Malik, kitabında bu hadisəni Said ibn al-Musayyib ilə Rəbiə arasıda olan bu müzakirəni zikr edib. Rəbiə aray İmam Malikin şeyxidir. İmam Malikin Müvatə kitabında deyir: "Ən Rəbiə bin Əbi Əbdurrahman" Rabiə bin Əbi Əbdurrahman nə? Rabiə ar-Rai, yani, Rabiə ar-Rai ar onun ləqəbi olub. Yəni rəyin Rabiəsi. Yəni o məndə ki, Rabiə çoxlu rəy istifadə edib, rəy. Ona görə də ocur ad veribl ona və deyir ki, qale sa'altu Said bin al-Musayyib. Yəni bin Əbi Əbdurrahman soruşdu, deyir ki, mən soruşdum Said bin al-Musayyibdən. Said bin al, al biri sayılır. Mədinənin 7 bir saatdır. Ondan sonra şem fi isba'il ki, qadının barmağında nə qədər var? Yəni qəsdən öldürdükdə ki, məsələn, qadının bir barmağı kəsilərsə, ona qan pulu nə qədər düşür? Nə qədər pul verilə? Və məlumdur ki, dində məlumdur ki, məlumdur ki, indi şəriətin hökmünə görə, yəni bu məsələdə icma var alimlər arasında ki, qadının qan pulu kişinin qan pulunun yarısıdır. Hətta bir kişi öldürülsə bilmədən, bilinmədən ödüllərsə ki, ona verilən qan pulu qadına veriləndən iki dəfə çoxdur. İndi bu məsələdə bir də var ki, e, qadının bir hissəsi, yəni tutaq ki, barmağı. Bu da kişilə, kişinin e, məsələ, barmağı kəsilərkən bununla eyni e, qan puludur, yoxsa yox. Bu, barədəyin davabıya Said binə müsəyyəbdə soruşur və Said bin müsəyyəb deyək qalə aşuru minəl ibl dəvənin onda biri, dəvənin onda biri. Daha dorsa 10 dəv, dəvə. 10 dəvə qamplu verilməli ya qadın bir barmağı kəsslərsə. Fəqultu kerfi isbi'i isbi'in və soruşdum ki, bəs iki barmaqda nə qədər? Qala 20 min al-ibl. dedi ki, 20. Qultu kam fi salasati asabe. Bəs üç barmaqda? Qala 30 min al-ibl. Həmsinin deyir, burada cavab verdi ki, 30 dəvə fə qul kan fi arba'a asabe 4 barmaqda qalə dedi, 20 min al ibtedi hejme yani 3 barmaqda 30 2 barmaqda 20 ve 4 barmaqda da dedi 20 dəfə qultu hina azma jurhu hina azma jurhu ve shtaddat musibatuha naqasa aqluha ilmandir ona dedim ki yarası dir böyüdükdə ve musibəti şiddətləndikdə onun qan pulusu azaldı mı yani necə olur bu Fə qala Said, Said ibnə etiraz elədi ki, "Əiraqi və əntə? Əiraqi və əntə?" yəni sordu, "Sən İraqlısan?" Yəni qəsdli budur ki, yəni sən küfürlərdənsən. Necə ki küfürlər buzdur. Hədisə yəni sən də onlardansan. Fə qultu deyir Rabiya deyir ki, mən dedim ki, "Bəl alimun mutasabbit aw cahilun muta'allim." Yox, mən deyir, "Alim mutasabbit," yəni dəqiq öyrənmək istəyən bir aliməm. Yaxud da öyrənmək istəyən bir cahiləm. Fəqalə Səidun saidi dedi ki, hiya sunnətu ya ibnaxih. Bu sünnətdir, ey qardaş oğlu. Yəni Səid ibn Musayyib qəsd etdi ki, bu barədə bizə peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni qəsdinə toxunmadan əvvəl, yəni Səid ibn Musayyib deyir ki, bu sünnətdir. Yəni sünnətdir, gəlibsə və səlam qutardı, yetdi, təsdim oluruq, bu cür suallar vermirik. Lakin Rəbiə ray gördüyümüz kimi ki abduləmək istəmir. Yəni bucuz sadəcə o Said ibn Musa yəbuna. Said ibn Musa yəbuda səhabələri görmüş. Ən böyük tələbələrdəndir. Ən böyük tələbələrdəndir. E, Sıqadı etibarlı bir kimsədir. Və lakin yəni bu, bu hədisə gəldikdə məzhəblərdə də bu hədis üzərində ixtilaf edilib. Məsələn köfə əhli bu hədislə əməl eləmiyiblər. Çünki əhlə bu hədislə əməlləyib. İmam Malik bu hədislə əməlləyib. Daha doğrusu, bu rivayətlə əməlləyib. Və bu hədis bu, yəni hədis olaraq Peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm mərfu olaraq En-Nasainin Əs-Sunəli kitabında rivayət olunub ki, ə, orada Amr ibn Şüaib öz atası Şüaib bu Muhammədən, o da ə, ə, Abdullah bin Amr ibn Əlastan. Yəni öz babası Abdullah bin Amr bin Əlastan rivayət bu hədisi, lakin isnadı zəifdir. Isnadı zəifdir. Maliklər deyiblər ki, o hədisin isnadı zəif olsa da, Said bin Musayyev deyəndə ki, burada bu sünnətdir, bu onu göstərək ki, bu gücləndirir onu. Yəni, Said bin e, Musayyevin bu sözü dəliyil ediblər. E, lakin e, hənəflər, bu hənifə bunu bu hədisi sarih qiyasa zid görüblər. Yəni, deyiblər ki, bu şəriətin hikmətinə ziddir. Yəni, necə olur ki, 3 barmağın kəsində də 30 dəvə alırsan əvəzində, amma 4 barmağın kəsində 20 dəvə alırsan bunu qəbul elməyiblə. Abu Hanife qəbul elməyib. Eləcə də, eləcə də. Əş-Şafii ilk evvel İmam Ma bu məsələ İmam Maliklə razılaşır, lakin Əş-Şafii qeyd edir ki, deyir bu hər şey İmam Maliklə razılaşsa da bu məsələdə, yəni İmam Malikin görüşünə muvafiq olsuq məsələ. Hər zaman nədir bu hədisə şey yollub onda İmam Əş-Şafii də. Bir növ vaqf oldu, bir tələddü oldu. Şəkk olub və daha sonra İmam Şəfi bu İmam Malikin bu görüşünü tərk edib və bu məsələdə Kufə əhlinə razılaşıb. O da nəyə görədir? İmam Şəfi qeyd edib ki, yəni deyir, "Burda Said ibn Musayyebin, yəni sünnə, bu sünnətdir." dediyi sözü. Möhtəmməldir ki, Said ibn Musayyeb burada Mədinə əhlinin sünnətidir. Onu qəsd edir. Yəni Mədinədə ola bilsin səhabə, Mədinədəki o dövrdəki alimlər, onların sünnətidir. Ya yəni, da ola bilər ki, peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm Ona görə Əş-Şafiəyi e, bununla, yəni bu, sadəcə o, bununla kifayətləməyib və deyib ki, özə Şafiə qeyd edirik kitabda, qeyd edirik ki, bu hədis qiyasa, elə bir qiyasa müxalifdir ki, bu qiyasda şək yoxdur, hamı razılaşır bu qiyasdan. Bu qiyas yəni sarıq qiyasdır, açıq-aşkər qiyasdır. Ona görə də Əş-Şafiəyi e, bununla əməl eləməyib və Başqa misallar da çəkmək olar. Misal üçün, Abl ə, Ömər Büləxatda İraq, Şam, ə, Misir torpaqlarını tutanda sahabələrlə arasında mübahisə olur. O məsələdə ki, sahabələr deyirlər ki, Peygamber s.ə. xeybəri tutanda, necə ki, Ənfal surəsindəki ayənin zahirinə əsasən, Ə, qənimət, yəni müharibə yolu ilə əldə edilən qənimət, müharibə yolu ilə əldə edilən qənimət bir hissəsi döyüşçülərə paylaşılır, bölüşür. Bir hissəsi döyüşçülərə bölünür. E, Beşkdə biri Allah və Rasuluna getdiyi kimi, yəni bu qalan hissəsi də nə olur? Döyüşçülərə bölünür. Və e, necə ki, xeybət torpalarına da Peyğəmbər s.ə.v xeybət torpalarına o cür, o həmin cəhadda iştirak edəmir. Döyükçülərə bölmüşdür. Lakin Ömər bin Əl-Xattab Şam, ə, İraq və misil torpaqlarında bu tərzdə, Peyamərin s.ə.v elədiyi tərzdə döyükçülərə bölüşdürməyi doğru görmür. Nə üçün? Çünki məsləhətin tam ziddi olduğunu düşünür. Və bu barədə çağırır bütün, sah bütün sahabələri və onlarla məşvərət edir, onları izah edir öz rəyini ədirs sahabelər, yəni bəzi barmaqla salaca sahabelərdən başqa hamısı Ömərə etiraz edirlər. Bu Ömərlə razılaşan sahabelərdən olub Əli bin Əbi Talib, Osman, ə, Talha bin Übeydullah və bir də Muaz bin Cəbəl. Səfələməsə bu dörd sahabə Ömər bin Xəttabla razılaşıblar, lakin digər sahabelər hamısı etiraz ediblər. Çünki Ömər bin Xəttab digər sahabelərə fey barəsində gəlmiş ayəni dələyə gətirirdi. Fey. Fey isə odur ki, müharibə olmadan Əldə edir, müsəlmanlar əldə elədiklər, qənimətə feyil edilər və bu fey beytülmala yedirdi, bütün müsəlmanlar üçün vəqf sahilə biləcək bir mal idi. Və Ömər bir xat da, bu misil torpaqlarını, Şam və İraq torpaqlarını da bu şəkildə müsələmanlar üçün fey eləmək istəyir. Yəni, vəqf eləmək istəyir ki, bütün müsələmanlara aid olsun, oradan gələn qazancılar gəlirlər və ondan sonraki nəsillər də ondan faydalanabilsinlər. Ömər bir xat da, orada sahabilərlə müzakirə edəndə onun nə üçün belə düşündüyünü e, izah eləməkdən ötürü qeyd edir, edir ki, əgər bizdir bu torpaqları, yəni, bu boyda torpaqları vuruşan tərəflər arasında, yəni döyüşçülər arasında bölüşdürsün, döyüşçülər deyil, çox varlaşacaqlar. O şəhər, şəhərlər, yəni o ərazidən torpaqları deyil, əgər alınacaq, kətirəcəksin bu döyüşçülərə, oradakı insanlar qalmayacaqlardır, yəni torpaqlardan çıxacaqlar. Və deyil, oradakı böyük şəhərləri deyir, kimlər qoruyacaqlar? İqtisadiyyatı kimdir bu torpaqlardan o torpaqları təzən baxacaq, yəni iqtisadiyyatda lazım olacaq şəkildə? ətqı qoyacaq. Yəni ona görə Ömər bəxət də düşünür ki, məsləhətdəndir ki, məsləhətdəndir ki, bu torpaqları sahiblərində saxlayırıq. Ə, yəni kimlər ki orada əkib oradan becərirdilər, elə onlar əkib becəsələr, lakin xaraj ödəsinlər. Və bu xaraj vakf olaraq müsəlmanlara və ondan sonraki nəsillərə aid olsun. Və bunu sırf məsləhətdən görür və bu İmam Malik məzhəbidir. İmam Malik məzhəbidir ki, İmam Malik Deməli, əl-məsalih-əl-mursələ, İmam Malik-in üsulündə yer, böyük, geniş yerə alan məsələdir və demək ona ki, 4 dörl məsələ bir 4-də var bu məs məsələ mursələ, lakin miqdar baxımından bəzə İmam Malik daha çox istifadə edir bunu bu cür misallar çoxdur. Yəni məzhəbələr məsəblər. İntəsadəng Ömər bin Xattab, Ömər bin Xattab bu cür sahabelər yığır və onlara deyəndə ki, Peyğəmbər sallallahu onlar etiraz elə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, Xeybərə belə bölüşdürülüldü, lakin sən nə üçün bizdən bölüşdürmək istəmirsən? Ömər bin Xattab onlarla uzun müddət müzakirə etməli olur. Hət, bəzi rivayətlərdə 2 gün çəkilib ki, bunlar iki gün görüşdülər və müzakirə edildilər. Axırda bütün sahabelər razılaşırlar, yalnız kiçik bir qruptan başqa onların da başında Bilal durur. Yəni, Bilal, razı bir sadə sahabə, Ömər ilə heç vaxtda razılaşmırlar bu məsələdə. E, yəni, bu sahabələrin arasında, sözümüzün məqzubində ki, sahabələrin arasında mövcud olmuş bu tərz e, hədisə yaxınlaşma, sünnətə yaxınlaşma metodu, yəni sünnət deməyə hədisə yaxınlaşma metodu öz əksini məzəblərdə də verib. Və məzəblər də müəyyən miqdarda, müəyyən miqdarda e, buna təsir elə bilər. O məzəblərin içərsində eləsi var ki, bu metodu daha çox istifadə edir. Yəni, sözün etdiyimiz e, Ömərin, Abdullah Məsudu, digərlərinin istifadə elədiyi metodu. Elə məzəblər elə var ki, daha çox istifadə edir onu və bu küfə əhlinin məzəbidir. Elə məzəblər var ki, hədisə daha çox bağlıdır və bu metodu istifadə edir, lakin az istifadə edir. Yəni bu hədisin zahinə çox bağlıdır və bu da İmam Əhməd bin Həmbəlin metodudur. Ki İmam Əhməd bin Həmbəl hədisin ləfzinə çox bağlı olub. Ə, hətta məşhurdur ki, İmam Əhməddən ə, İmam Əhməddən ki, zəif bir hədisi zəif hədisi üstün tutubsu, zəif hədisi qiyasan üstün sayıb, ə, <coughs> Və verdi, İmam Əhmədin verdiyi fətvalardan da bunu görə bilərik. Amma kimsə bizim yəni, bu bu məzhəblərin e, yanaşma metodlarının fərqli olmağını elm əhli yəni, bu cür rəvayətləri oxumuş, bunları nəzərdən keçmiş bir insan başa düşə bilər, anlaya bilər. Lakin bizim zamanımızda bəzilərinin gəlib də bunları bilmədən, bunları anlamadan iddiam eləməkləri, məzhəb alimlərinin iddiam eləməkləri doğru deyildir onların metodu əgər yanlışdırsa, o zaman sahabeləri də, saydın saydın, adın saydın sahabelərinin metodu yanlışdır. Və bu yalnız hansısa bir hansı ixtiyaqda edilən bir xəta deyil. Bu metodda xətadır. Yəni metodda xətadır. Əgər məzəhbələr əgər ittiham olunursa, məsələ də onda görə sahabelər də ittiham olunsunlar. Əgər sahabeləri ittiham etmiriksə də məzəbələri ittiham edə bilmənməli. Deməli, məsələ burada, sünnətdə müxaliflik deyildir. Məsələlə, burada kiminsə nəyin sünnət olduğu, yəni onun anlayışında gəlir bir şey sünnətdirsə, ona müxalif olublar. Yoxsa onun müxalif olan məzəblərdəki görüşlər, onlar sünnətin o olmadığına inandıqları üçün ona müxalif olublar. Və e, hə, hətta bu günləri çox sevirlər, İbn Abbasdan, Abdullah Bülməs İbn Abbasdan, nəqli gətirmək ki, Abdullah bin Əbbas deyir ki, mən sizə deyir, Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi səlləm hədisi rəvayət deyiləm, sizə isə mənə deyir ki, Abubakır və Ömr belə dedi, qorxuram ki, sizin başınıza yax daşı yaxsın və yaxud da bu fərqli rəfizlərlə gəlib rəvayət. Lakin bunu deyirlər də çox gözəl, başa düşdü, amma digər tərəfi demirlər, digər tərəf da ki, orada Abdullah bin Məsud mübahisə ilə hans Yəni, dırnaq çağası arasındakı məzəbçi olaraq çağırılan birisi deyildi. Orada münaqişə eləyən, müzakirə eləyən e, böyük alimlərdən Urva bin Azubeyri idi. Sahabə övladı idi, Mədinənin alimlərindən idi və hətta bu, bunu rəva etə eləyən Səhv eləmirəmsə İbn Əbul Müleykə Səhv eləmirəmsə İbn Əbul Müleykədir ya da başqa digər tabiindir tə, tə, bu, bu xəbər rəva etə eləyir və deyir ki Urva bu sözləri, Urva orada etiraz eləyir İbn Abbas. Urva deyir ki, deyir Allah'ın olsun ki, Abubakr və Ömər sünnəti sənlə daha yaxşı bilirdilər. Yəni, Urvanın etirazı nə idi? Urvanın etirazı onda deyirdi ki, sən bizə hədisi rəvayət edirsən də, bu, yəni, bu hədisi biz demirik yalanı. Lakin, Ömər və Ömər, Abubakr Abu və Ömər Bu hadisdə bilirdilər, sənə rəvayət edən hadisdə bilirdilər. Digər hadislərdə də bilirdilər və onlar sünnətin nə olduğunu səndən daha yaxşı bilirdilər. Sadcə ola bir hadis rəvayət eləyirsən deyə biz məcbur deyilik o hadisə tabi ola. Yəni Urva bin Zubeyr'in etirazı bun idi. Və bunu rəvayət edən rəavi bir yer alim, böyük imam o da deyir ki, Urva bu sözü ilə nə eləyir? İbn Abbas üstün gəlir, qalib gəlir. Yəni tabinin hökmünə e, bu sözü susturur. Nədən xəbər verir bu? Bu xəbər verir ki, məzəblərdəki bu yanaşma metodu ilk dövrlərdən olub, mövcud olub. Yəni, heç kəs haqqı yoxdur ki, hansı aləmi və yaxud da məzəbi sünnətdə müxalif olmalıqda iddəmələsin. Problem onda deyil ki, hədis gəlib istinadı səhidib. Problem o hədisi necə qəbul olunmasındadır. Bir məzəb o hədisin xəti olduğunu ha tomas rəyində ola bilər. Digəri isə xeyrə hadisə səhih sabit olduğunu ə, deyə bilər. Ə, və ya da bir hadis bir hadis bir məzhebə görə hansısa bir hadis məsx olub, digər məzəbə görə möhkəm ola bilər. Lakin heç bir, yəni məzheblərə, heç bir imamlardan heç biri peyğəmbərin sallallahu sünnəti olduğunu bildiyi halda o sünnətin xalif olmayib. Yətin yəni bunu anlamaq lazımdır. Ə, sözü uzatdım. Buna görə üzrlü bulun. Lakin bu bayada söhbət eləməli idim. Ümid eləm ki, aranızda kimlərsə qulaq asanlardan, burdan özü üçün lazım o nəticədə çıxaracaq. Və xul hədə və əstəxfirullahə li və ləkum min kulli dəmb. Əstəxfiru innəhu və gafur rəhim. Səlamu aleyküm.